ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم هناك سؤالي مستمر هذا هو بشني عشق يزيق Ali se nam, nije toliko jak da sve vas u detaljno neke važne rječevi da prenosim. I kada govorim to na arapski ili e, niste razumijeli to, prekidate mene da to vama pokušam više da objasniti, inša Allah. Danasni tema je puno važno, zato što je puno aktuelno, posebno danas u područje Bosna i Hercega. Previše puno ljudi su ušli u taj fitne, u taj iskušenje. I svakom musliman mora da zna kada dolazi njemu iskušenje, vrijeme fitne, kako treba da se postavlje. To je puno važno. I braća ko dolazi u naša, naša dercovi znaju od moj principa. Mi imamo u Njemačkoj škola islamska škola Soj i znaju o taj škola i su ko su bili prije u Vlašić ili u drugim kampovima u našim derstovima da ja što vama govorim na kraj tražim od vas nazad. Zato ja pretražim svakome ono što ja govorim ovde, da to bilježe. Zato što to informacija su puno važna informacija a vi ste došli ovdje da uzimate tačnou informaciju u vjeru, pošto vaše roditelje, vaše majke, vaše sestri, vaše žene, djeca poču od vas čuje šta ste vi učili. Oni neće vam pitanje šta ste vi tamo popili, šta ste vi jeli, nego će kazati šta ste učili, prenesti nama šta ste tamo sjedi i slušali. I zato najbolje elim kaže, poslanik sallam sallam, ilm koje se bilježi svaki ilim šta se ne bilježit, on odi kao kjamel u pustinu, kad ostavljajuć, nisi njega zamotao negdje, on će otić i ilim isto tako, kad se sluša, kad se prima da se to bilježit, da bi ostao dalje i da se to uvijek bude koristilo. I naravno, i vi ćete imati pravo mene pitati vitanje u ovaj tema, a ovaj tema i najteško tema, u islamskih meselema. Težko, zato što puno ulazili ovaj tema, ali nisu u detajlu razumili, nisu ušli u detajlu. Nego su samo globalno uzeli i zato bi to najveći težko problem između studenti. Studenti ko se zabavi za islamski naukom, oni su taj problem nisu mogli da izlaziti. Ovaj tema, Sam prvi put, prvi mjesec dana skoro, ili tri hafte, uh, sam u bremen u Niemakškoj napravio i ta je tema se zove uvezu tekvira El hukum bi ghayrima enzer Allah odluka za onaj ko sude ne za Allahovom zakonu. Hvalači jedan ko ne sude za Allahovom zakonom šta je njegov hukum. I taj razlog piv što sam to uradio Tidars, pošto u Niamčko, alhamdulillah, od prošli godina augusta, kako smo mi se počeli u Niamčko, nakon povratu iz Medine, zadavu, Allah Azzeva Jele dao takav hajr, da nemci puno primaju islam. Od augusta do ovaj miesič, kraj, šta smo mi? u Njemačku od naše aktivnosti preko nas prijme 2.200 Njemački isla. Mm. Koliko omladina, turaka, arabske omladina i bošnjaci zvratili mm. u vera, to oni smo brojali. Samo brojimo oni ko ulazi u veru, meni svoj vera i dolazi u islam, u ispravnu veru. Ali videli smo, da se širio u Istvu Njemačku taj bolest, šta je ušo bolest u bostu. A mi kao Turci, u Turskoj imali smo taj problem što vi danas imate prije 25 godina. Znači mi smo to jedan put preživili, ta igra što danas se igra u područja... ali se. U područja Bosna i Hercegovina, u područja Njemačka šta se igra u vezu tekvira. Mi smo to preživjeli prije 25 godina u vrijeme naša naši očevi vidjeli smo to u Njemačkoj u Turskoj jedan grupa se izjavio i se zove se Kaplanovci i Kaplanovci to je jedan jemaat koji je javio svoje halifatska država u Kölnu Njemačka država to tolerirao do 11. septembra i taj jemaat počuo za 10.000 člana imali 10.000 članova i napravili jedan veliki mesdžid u Kunu i napravili veliki brana oko mesdžida što onda stavili stup, i na stub la ilaha illallah sastava i rekli to je naša halifatska država i od ovdje ćemo oslobažati islamski svijet i ćemo opet šerijat voditi i nažalost takav su zabludu otišli da su napravili od drva kalašnjikov pravili su tipovi od ataturka od drgo, i ono u veliki sportski salak su iznajmili i srušili to i put sali bez vezi, i prikazali kao to i svako ulaz u njihov mestic morao da prvo da tekvili sve koga on zna kao muslima treba da každa bi dozvolili njima da može da klanio u, u njihov mestic ja sam lično u taj mestic otičio to je bilo 88 godina, znači skoro 9 uh, godina prije, ne, kakak 10, 19 godina prije imao sam uh, oko 16-17 godina i otišu sam u taj mescit i na su mene rekli i bio tu ikindski namaz, pošto to je blizu za našas moj stan odim da klanjam rekli stane od sada ako ne tekvir Erbakan neč da ulazik u naša janija. Rekli sam, ja njega ne tekfirim, pošto čovjek klanje i každa je muslima. i za što sam razum, šusam, ne mora u vašem meseci tak klanje. Izašo sam. Znači taj problem je, tema, što ćemo danas pričati, nakon šta se poču u naša davet, u Njemačkoj jedan čovjek po imenu Ebu'l Khattab, he? to je šeikh od Ebu Muhamme'da, ona, koji ubejš, pozove, za svoje dalaletu, za svoju poprlešnju stvar. I njegov šeikh od Ebu Mohammeda, Ebu l-Khatta ko samim zajedno u Bejč živi. To jedan Afganistanac, Niemac, Mersan, majka i Niemica, otas Afganistanac. I oni živi u Bejču, a do razlištani u Niemčko, i takvili sve Niemci, i Turaka, i Arabe, ko su uštu u Islavi, ko buko zove, za Teuhidu, za Akhidu, Zaheha. Kažu, vi ste svi tagoti, vi ste tako, da sam moro takav seminar da pripremam. I pozvao sam sve njihovih voža, oni nisu sam došli, nisu imali taj snagu da dolaze, nego su postali svoj predstavnici. Elhamdulillah u taj seminar preko 20 kamera je snimao, preko 10 laptop bio i snimao sve ovi dersovi i na krajsweni hrvatska predstavnici učinili tamo toga, to je sve beležilo u kompjuter. Da su na kraju rekli ministri, znali, šta mi govorimo, sve je jehtë. I sinoć Allah je menjelo ovde o muci da bitrićemo za neki braćama, e kažu ima braćama pošto Ali radijallahu anhu reko to su naša braća. Ali napadaju nas. Kažu hvalić počeli da govori loše, reko Ali radiyallahu anhu, to su naša braća, ikhvatuna, to su naša braća. Lakin bahu alayna, Ali napadaju nas. I je čuo, da su ubili, počeli, ne samo za jezikom da prečaju, nego počeli fizički, da napadaju na muslimanima, kao ko su počeli da ubije Habbab radiyallahu anhu, prvi sahabe, da su ubili muslimani u ima Allaha ubi se ko sahabe i kaže to je naša djihad. Zakoli se njega i njegova žena, eh, ko havarić njega koli i kaže to je djihad što mi radimo, pošto on je mrtet. Izašo izvjera, on ne čine uh, tekfiru taun. I kad je čuo Ali radijallahu anu ovaj put, da ovi više ne govori za jezik, samo loše, nego su napali muslimani, sahabe, bože postani ova društva, onda reko sada moram nek, protiv nek da ratujem. I za je on javio nima rat i ubio, rekao, šest nisiljada havaricja, ko su uka e, harurije pokupili i nek se tamo ubio i oni ko nisu činju tebe, u taj i rat pogirili. A osa biljada činju tebe i vratio. Znači, oni su trebno još naša, braća zato što nas napadaju za svoj jezikom, ne za metkom, ali kad počne za metkom da kucaju, onda to nisu više braća, nego onda su ono jako hadis, kako kaže, da su Havaridži. Zato ehlu sunne v kaže, sve to je složen, kaže Havaridža se pokuša se u najlepom način da se odkavara, da se u najlepom način pozivani u sunnetu nazad, dok oni samo nas napadaju i naše učenjaci za jezikom. Ali kada počne da napadaju za oružjem, Onda nema više, nema milos i toj stav od koga? Ehli sunneta velj jemaata. Nakon toga, braća, ulazimo u sada tema, je bih kratki uvod. I taj tema traje više od devet saata. Taj seminar šta smo imali u vizu tekfira. Samo ovaj naziv, kako se posudi u suženi onajko ne osudi za Allahovo zakor, propis ili je musliman ili kafir, kad je kafir i kada u koji slučaj je vrba, nije kafir, to je program, traje 9 sat. A mi pred nama imamo najviše koliko sat? 5 sat. Pa eto, sat i vremenaš, vnuta do... do zato <coughs> samo uvod, možda će trajati 6 sat vremena i to... zato ću puno skratiti. Pum, A možemo sutra veče još je, jedno? Sutra veče sam utravnik u mehoriči tamo se pozva. A il koliko mi domimo, alhamdu lillah, išta ne muremo. na drugim mjestama ovi brače če su pravili dva dana program, tamo čemu dan i noć to inša Allah, da govorimo. Nakon uvod prije svega mora hoču da kajžim i kulem se Allaha, kajžim ušhidullaha bihim kunem sa Allaha za moj cilj u ovom razgovoru da nijedan brat da vrežamo nije cil nekoga da prikazamo loše, nego hoćemo istina da branimo zato kaže Ibn Al-Qayyim el-đeozi rahmetullahi kada mi kritiziramo osobe ne kritiziramo njihov izgled ili njihov uh, uh, pozicija, nego kritiziramo i branimo šerijat kad mi šutimo, što se govori, onda ljudi bi zalutali, i Allah zavjeđa lišuva čuva svoju veru kroz učeljatsi, da govori hak, i ovaj umet neči se nikad ujediniti u zabudu. Uvijek će biti jeda grupa, koči govori ti hak. Uvijek će biti jeda grupa. To u nisu imali ta šansu. Evreje takov šansu nisu imali, tu celi narod odšao u zabudu. Udalalit odšao ali u ovaj doba doga uvijek će biti. Kad vidimo, kad umro Boga postanik sallallahu sallam, prva fyrka i izash odma protiv njega sustoja li ulema, kao imam Ahmet i ostalih. Došu nova grupa ibn Tejmi i U naše vrema Mohamed ibn Abdu'l-Wahak u svaki periodu dolazi. I za ovaj slučaje uvijek će biti jedan ahl al-haq kazati, šta je istina od Allahova knjiga i Boga postanika sunneta. Drugo šta opet hoću da se kunem eh, Boga mi, Allah je moj svedok, za ovaj govor ne želimo da falimo nijedan vladara ko ne osudi za Allahova zakon, ni naša tu cilj, i ne želimo da branimo nekoga zato što on ne osudi za Allahovom zakonu, ne, ne očekivamo od njega nagradu, nego nagradu samo očekivamo koga? Od Allaha, zavu i I ovaj tema ima 4 tema. Prvo je uvod, napišete uvod. Drugo je principe šta moramo znati, i to su šest principa. Prije da ulazimo onaj hukum el hukum bighayri ma anzal Allah i šest principa prije toga moraš se da da bi razumio taj mesed. I nakon toga koliko vrsta vladara ima po Kur'anu i Sunnetu. I kad izdražimo Kur'an i sunnetu, nije kako neki kaže da su sve automatski samo jedan vrsta vlada, nego naražimo devet vrsta vlada. Devet vrsta vlada. Odnih šest su napravili veliki kufur i to je ićma od ehl sunneta. I ostali tri vrsta vladara, ljuhovih dijela šta su radili, to nije kufrul ekber, nije veliki kufur, nego to je mali kufur. I ovde puno ljudi taj, kako se kaže, feinhajt, ne, feinhajt, yani taj, e, ima drugo riječ za to, prefinjen, kako? Prefinjen, yani, kako? Onaj, kad gledaš ovdje sada, vidiš bijeli boja, a ja vidim ovdje dva Cytni. bijeli boja. Vidi hmm. ima jedan otvoren boja, ima crni, e, bijeli. Prefine. Znači, moramo gledati detaljno. I kad gledamo detaljno, naravimo da nisu to sve isti. A ovi, ko su pali u taifitnetu tekfir, oni nažalos su stevi, sve stavili u jedan torbu. A ehl Sunnet to neradi. I to je dokaz koliko ehli Sunnet pravedan, koliko je za pametom, koliko je ima merhamet i koliko je za insafom, on gleda situacija i ne uzma ovako globalno, nego ulazi u detaj. Primer, kad mi gledamo u kafirski sudevima kao u Nijemačka, vidimo u njihovih sudev, sude, ako se jedan čovjek ubije, istraži se sve, dokazi, do detaja. Ne se kaže, ti si ubijec, halas, dobiješ odma smrtna kazda. Nego se istraži. A Islam je bolje, braća. Islam je bolje. Islam više gleda u detaja. Pošto ti ne možeš čovjek odma da kaže, ti si kafir, izašos iz vera, razumiješ i posudiš poglešno. I to je opasnije nego da njega da ubiješ. Božepodstanik u Sahih Buhari kaže jedan muslimanu da rekneš kafir kao da si, a.s.a.m. Jedan muslimanu da kažeš kafir kao si njega ubio. Znači, ako da ne želiš da budeš ubijac i ubijac kod Allah zavrđer ubije jedan muslimana za namjerom očekiva se njega ogromna kazna. To je ni naša tema. Znači moramo ovaj stvar da znamo koliko principa ima i onda koliko vrsta vladara i onda treći tema je treći tema je šta oni nas optužuje. sučim oni nas optužuje. zašto oni obtužuje šeha bin Baza, šeha Albaniya, šeha Muhammed Svali Usaimina za neki stvarima šta je naše odgovor oni nas obtužuje za mrdžije šta je naš odgovor. Oni nas obtužuje da smo mi put od tekvira zatvorili. Oni nas obtužuje da džihadski put mi smo zatvorili. Oni nas obtužuje da mi dajemo dozvol da može se van od Allahova zakon usuditi. To sve usvje, šta je naš stav i kako ćemo dati odgovor. I nakon toga zad, zadnja tema je šta oni imaju dokaze šta, na ono što oni pričaju. Oni dovensi nama, donili su mene knjiga preko četvrstu stranica. Ebu l'Hattabove ljudi donili, to je šef od Ebu Mohammeda. Znači Ebu Mohammed ništa je, mali djeti pred Ebu l'Hattabu. On sve uziml od Ebu l'Hattabu, ne smije mrdati, od njegov znani. I to živi, sani, u isti, beć. I njegov ljudi su donili mene velike aktu, kaže šef Ebu Enes, evo je, tie, naše dokaze. Taj četvršta stranica dokaz, brata, rekao sa svej smerče, osim četirnaest dokaza. Ostali qilavakal, rekao ovaj, čuli smo od ovoga. To nije dokaz. Mi smo učili dokaze, Kur'an i Sudnet. Nemojte mene doniti qilavakal od diskusijama. Kad nešto kaže, mora ti doneti, da bude važno za sve, he kao sablja, da sjeći između ovoga, ovoj stranje, Mora da bude dokaz iz Kur'ana i sunneta. Oni imaju samo 14 dokaz. Samo što imaju, 14 dokaza i to nisu razumjeli dobro. Prvo, pogrešno su preveli. Sve oni, njihovo, pošto oni prevede to na njemački jezik ili na bošnijački jezik, prevedi pogrešno. Drugo, njihovi izvor nije tačno. Oni kaže, reko, Ibni Tejmij, a nije tako, rekao Ibn Tejmij. Oni kaže, bi Mazi to rekao, a nije tako, rekao. Sve smo mi to uvjerili. Nažalost, videli smo da su igrali na prevod. Prvo, igrali na prevod. Drugo, donijeli dokaze, što nema ima vezu, ali to ćemo u četvrti e, dio od dersa. Ako stiknemo, ako ne stiknemo, inša Allah, on na drugi put, znači u taj četvrti... Dio će mu diskutirati ove dokaze i će dokazati kako su oni čisto haridžski mišljenje imaju. U svojim knjigama, što su napisali sam i donijeli argumenti, donijeti ću vama, ću kazati knjiga ime, koje prije taj mišljenje govorio. Nisi ti nešto novo otkrije. Oni mislili da su oni prvi ko su otkrili Amerika. Amerika već su otkrili prije tebe, Kolombo si prije njega drugi su otkrili. Nisi ti prvo. I oni sada mislili, da su oni nešto novo u islamu, da prije niko nije znao. Subhanallah. Ulema sahabe nisu ništa ustavili. Sve mesele imamo. Sve mesele, osim 1%, ko su fukirskih mesele, što nisu sahabe pričali, nije dešao u njihove vrijeme. Ostali sve je postoje. Sve ovje fyrka, myšljenje, filozofija, što se donese, postoji u Kur'anu i Sunnetu nažalost ali kada nema čovjek znanje i svoje emocija stavio iznad svoj pameta, je iznad Kur'ana i Sunneta, onda postani slijep. Ljudi su zaklali Osman ibn Affan, treći halife, zep od Božijeg poslanika sallallahu alejhi Da tebe daem pištol i kažem ubi Osmana djallallahu anhu. Kaš auzubillah. Ali uze hiljadu ljudi kuhilje, da ljudi su došli i zaklali njega u ima Allaha. Čovjeku, kom je obećan čovjek, koji je vođa muslimana, i sam njima rekao, da vi ste živili u vremenu Osma radijallahu anhu, vi, vi ste bili u taj grupa, koji je njega napo kuće napal, on siedil u Kur'an i urnu post, he, i ubiti njega, každa, ja, idi kafir, i tako dalje. Mušik, Subhanallah. Sve razumeli. I ta opasnost inša Allah, čemu pricati. Ali prije toga, hočemo da znamo šta je riddeh. Prije se ulazimo tema šta je riddeh. Riddeh je na arabski jezik et-tahawul. et znači, ti brate mene pomože, ti si slyf. Da se prelazi od jedno stanje na drugo stanje. To je tahawul ridda murted čuli ste taj riječ puno puta ovaj čovjek postao murted kažemo znači on se promijenio od jedne stanje u drugo stanje ušao a u islamski terminologija u definicija je er ruju anil islam ila kufur da čovjek vrati od islama u kufur nazad u islam kad kažemo irtidat ridde, znači da je on vratio od islamskih vjera nazad u kufr, u nevjerovanje. I šta je njegov od mrtida kasna? Moramo zamo pošto mi sada nekoga osudimo za širkom, za mušnikom, kažemo, on nije postao kafir, moram za prvo što je radi Šta sam radio, u koji veliki greh ulazim, ako to nije mrtid, onda tu prvo mene vraća. Razumiješ, znači ja sam mrtid i onda šta kazna ima, učenjaci su složnje, da se mrted, ubije za složnje. jedan čovjek, ako ko se dokaže kod njega da je on mrted, onda mora biti od islamska sude, ne o osobina, jedinačno. Njega islamska sud. da je on pred sude, a po bodi njemu dokaze, da je on mrted, bići ubije složnje za složnje. I gdje će složnje složnje? kaži od vrata, če njemu sečiti. I kaži nesmijesi uboriti, pošto neki, khalifie, su zapalili ljudi, murtedi, na mesto za sabljom da ubije, radili suprotnu sunneta, su niega zapalili, i to je pogrešno. Sahi je, da murted ubije za sablje. Sada ima ichtilav izmežu ženski murted ko žena izdaz izvira izvrati nazad u kufur, da li dobije isti kazda kao muškarac ili bude uhapšen za smrt do svoj, za uvijek uhapšen u svoj kuća. Ima ihtilaf, džumhur ulema, večina učenjaci kaže, ubije se kao muškarac nema razlika. Murtad ili murtadda, ne ima između, nima dva razlika. Hanifenski meser kaže, ne, pošto je to žena, se uhavse i ostavlja se uhavse za uvijek i ne izlazi na kolje, nego bići njemu tako kaznu. A sahih je, da se ubije i ženski mrtje. Znači, kako moshkarac ubije, tako i sto umre. A šta su šartove, da čovjek bude mrtje? Znači, ako vidimo jedan djede, piso poslanika, i to je djede. Možemo katati ova i murtet, znači njega zaklati glava. Ili ima šortovi. Prvo je moro da bude prvo musliman. Ako nije bio prvo musliman, on ne, na njemu se kaje ti si murtet sada. Razumiješ? Drugo, da imate određen broj godina. i To se zove el bluh. Ima bluh da ima. Znači on je prešel svoje 15 godina. Kuro letali, islamski istavski e, značajne to je najkasnije 15. godina. Znači, ako ispod toga ne se njemo kažnjeva za taj huk. Treći mora imati pamet. Salam. se mora da ima pamet, ako je bolestan, ako je lud, budala, ha? On je on, on govori svu vjeru, ha? Njemo na njemu ne prakticira irtidat. Nijemo se ne obtuže samo ali selah. Nijemo se ne, nijemo se ne uzima kaori de. što što on ne boles i Boži postak sam da se kaže. od tri osoba olovka je zaustavlljen. ništa nima ne se piši gre. ko kaže djet dok se vrati u svoje punoletno vreme bolesnik koji je za pamet, bolestan, dok vrati njemu pamet i onaj koji spava dok ustane, njemu je se, olovka ne piše, grijem. I znači, ako smo mi to različiti, šartovi, ako jedan ovaj šartovi ne puni, onda ne smije se na njemu ovaj kazna prakticirati. Onda, kako se traži tobe od mrteda? Vidili smo jedan pravi irtidad, jedan dijelom, Šta izdaze njemu izvjera, kako se postupimo sa njim i naredi sudje sada od njega tebe. Učenjaci ovdje ima istu ihtilak, večina ulama kaže, da tri dana daje se njemu rok, kaže jedan, mrted, ne se odmah ubije, nego kad se zna predsudija njegov situacija da je on činio jedan djela, što je izvadi izvjera, Onda sudje kaže, ti imaš tri dana rok da se U Uhapsi uh, se njega i čeka se da li on se vrati od svoje riječ, ili nije. Ako se vrati, onda je on musliman opet. Ali neki kaže, ne, ne tri dana, to je puno. Nego tri puta se pita. I to je malikijski mišljenje, imam Malik, rahmetullah, kaže, ne, mi nećemo tri dana čekati, Nego ćemo tri puta njega pitati, hoće se vratiti, jedan, hoće se vratiti, dva, hoće se vratiti, tri, ako ne, sjećemo njegov glava. To je malikijski meša medlepski mišljenje, ali je sahaj ispravanje, da su učenjaci dali tri dana rok, i kad su Boži poslanikovo vojsko otišu u jedan mjesto, mslimani sahabe, dali su svoj neprijateljima tri dana mišljenje, dali hoće u islam, dali hoće džizje, ili hoće rad ima rok da se mysli, da se ne žuri. I to je pravjetnost od Islama, da se čovjeku daje još jednu priliku da se vrati u svoj pamet, u Islamu. I sada ovdje pitanje. Ako jedan kafir, bio kafir, to je puno važno mesele, bio jedan kafir, i taj mjesto suzeri muslimani. I on se plašio za svoj imetak. Klašio za svoj život i rekao, i ja sam sa vama. Rekao, ja sam musliman, da bi spasi sebe i svoj imetak, svoje djeca. Ali on kafir, znači, nije govorio šehadit ništa, ali ušlo vojska, islamska vojska, uzio jedan teritorijak, ušli u Vareš, ušli u jedan grad od Bosna, he? Mm -hmm. i tamo sada jedan kaže, ja sam musliman, nemojte meni dirati. I nakon mjeseci, he? On glumio, glumio, glumio i na kraju nije mogao više da izdrži. Rekao, ja nisam muslimat. Sada nijega. jele se uzima hukum irtidat ili ne kaže ne. Pošto on imao strah u početku. On je u početku imao strah. He? U početku imao strah da se gubi svoj život, da se gubi svoj imetak i zato on nije rekao, ja sam muslimat od straha. Razmiš? Zato njemu se nekada, o, ti isi sada mrted. Znači on može između nama da ostane, razumiješ? Može između nama da on ostane i muslimanima je dužan, sa njim da im odnose i da pokušaju njemu za hikmetom, da pozivaju islamu, da ne njemu kaže, ne, ti si, tada rekao si musliman, sad si ti mrted postao i da njega ubije. Ne, on kaže, ja sam bio Petrus, ali morao sam da kažem da sam Hasan, da bi vi pusti. Ako tako kaže i onda kaže to, svoja lična karta donesi, ima svjedoci, kaže jeste tako, onda ne smije se na njemu praviti hukum il nego on je običan od oni nevjernici, ostali od prve stvari. E, I njega se ne dira, nego pokuša se u njega, u najljepu način da se poziva u Islamu. Sada, Šta kvali od da od djelava? Sve djelava u islama šta je radio automatski su poništeni. Znači njegov namaz, šta je klanio 20 godina post, prije svoj irtidat, svoj hač, svoj zekad, svoj post, sve ove djela uništeni su. Kao da ništa nema više dobro sa uh, sobom. Isto vrebro njegov akt vjenčanje bude poništen. Nema više važnost. Zašto? Pošto on kafir i kafir ne nesmije da bude za jedan e, muslimanku u braku, automatski taj ne treba talak ništa, nego taj ugovor je poništen. Bići poništen, automatski. Znači sve njegov djela bude uništen i kad bude musliman mora da ponavlja svoj hač i ostali djelovje mora počeku da počne. A šta vodi za djecu od murteda? Murtet ima djeca. Kad čovjek postani murted, da li automatski i njegov djeca su murted ili ne? Učenjaci kažu nisu. Samo on je murted. Nisu i automatski njegov djeca, samo ako ima dofas, da su oni puno letali, da je on porašten, pametan i govori u svoje ime, onda ulazi u irtet, ali oni su malena. He? Nijemo se ne kaže, o, ti si kjafirska djeca, mrtidska djeca, se ne kaže, to ostane u islamu, to su muslimali i čuva se njihovi pravo. I najzadnji tačka je, šta je od mrtida i meta? Ko će dobiti? Zad on ima žena, ima djeca i o čovjek je izašlo od islama. Da li taj imetak ostane kod žena i djeca ili se uzima od mrtida i meta. I to je jedan riječ, konsensus od učenjaci da od mürteda ime tak uzima država, bejtul Bejtulmae, ulazi u khalifetski kasa država, a država mora obizvjetiti za taj familje i njegovih djeća, pomoć, da ima pomoć, ali od mürteda ništa ne ostane za familje, pošto od kafira ništa ne može muslimanska korovića da dobiti. Znači to je bil uvod, šta je murted. Sad smo mi razumeli, šarpa bi od da šta je murted, kakav kazna će dobiti, šta od njega su unište, šta će biti za njegov djeća i za svoj metak, sad smo mi razumeli. To je sve uvod još. I sada dolazimo u tema, šest principa moramo prvo da znamo. U taj tema, el hukum bi ghayri ma en 6 taška mora se zna, da bi razumeli, onaj ko ne o sudi za Allahovom zakonom, jeli musliman, jele kafir, kada je kafir, a kada još je islam, muslimani mora mu da zna u 6 prinsipa. I obi prinsipa sustavili ehli sunnetski učenjaci. Sve dokazane od Kur'ana i sunneta. To je naša razlika. Oni dolazi mele dokazmo od ibn Taymi. Oni dolazi mene dokaze od imam Ahmeda. Kažu to nije vaša šejhova, to su moji šejhovi. Hošte vi mene naučiti moj šejhovi šta oni hoće da kažem? Oni donesu od Muhammed ibn Abdul Wahhab dokaz. Hajmci ne baš pravo od ega da dođesih. Zašto? Pošto ti si uđeo samo od hiljada reči nego samo ona reč ta tebe paše. Toko to radi, to radiš je. Dolaziz dokaz za Buharija. Jaka rupšijat, hoci ti mene naučiti, koje imam Bukhari, koje dokaz on ima u hadisi, ha? on je habiz, je to. Šeitani tako radi, da tebe donesit dokaz od tvoj vjera. Razumis, i tebe da zove uzavrut. Zato reko imam Ali radiyallahu anhu, što oni govorili je hak, ali što želi, to je batu. Razumis, on što donesit dokaz, to je hak. Ali što želiš si tim za taj dokaz, ti hoći šeitan luk. Ti ne želiš za Allaha nešto. I to je razlika, brate. Razumiješ, šija kad donesi dokaz od Buharija on poziva nas na sunnet da se držimo ili ima drugo cilj. Ima veći si, hoću da mi kroz taj hadis u Bukhari da tekfirimo sve sahabe, da počnemo od Ebu Horejata i ostalih. Znači onaj dokaz što donesi je istina. Ali to nijem vam Buhariv mislio da kaže. I nije to niko od Ehlasuneta rekao. Moramo biti pametan, nismo mi djeca. Kaže ima arabske riječ, između slijep, ako svi su slijep, jedan ima polu oko, znaš, pola vidi, po, mal 10% vidi, on je kralj. Zašto? Pošto drugi ne vidi. I sad ovom područje, u Njemačkoj područje, nema učenjaci. Mejdan je prazak šta god pričam, ja sam kralj, svako će me nevjerovati. Ako ste stvarno moshkarac, to je onda međan i ješi učenjaci. Tri minuta, ne više, valahi. video sam ja sam. Tri minuta imaš šansu, da stojš u ring Nakon tri minuta postanjš резin i buduš s Ali, ovdje je sloboda zemlja, niko nema da me kontrolišiš, šta je ovaj govori, ili ima taj arabski Ne poredi, jer je to stvarno rekao, znači Ibni Tejmi rekao, Muhammed ibn Abdullahab rekao, i tako on vara ljudi. To je čisto vara nemuslimana. To je taktika od šije, taktika od mrđije, taktika od mu'tezine. Ali, alhamdulillah, ahlu sunnet učenjaci uvijek su probuden i ne dozvoljavaju bilo od gore ili od dole ili od pozade ili od uh, gore, da dolazi neki fitne tako lahko i da ima da se pozeleni. Neči nikad dozvolite, Allah Azrađaju, pošto sam obječao, da ovaj vera bići začuvan. I ko u vremeni fitne zna kako da se ponaša, biti od oni ko pobjedi. Pošto Boži postali kaže, kad objasnila vrsta od fitne, kaje fitne je kao u leto, u sunce, Subhanallah. Vidite koji je primjer da je Boži postanje. Kaže, fitneje, i fitneje je iskušenje, intiha, ispit. Kaže, to je fitneje kao u leto, na suns sunski dan, dolazi hladan vjetar. Zašto može postanjnik rekao u leto, a nije rekao zima? Pošto u zima stanuje vjetar pušta hladno. Ali u leto, vidite, vruća i vruča, Od jednog dolazi ode kratko je i tako je fitne. Od jednog dolazi ne se računa, uzima, znaš, doći stalno pušta hladno vetar. I on je rasporedio fitne za hladan vjetar u sunce sunski dan. Kao rekao Bože, pošto na je fitne, kao na more, oni kako se kaže, obično, Talas. he? Talas. Talasi. Rekao su talasi. Zašto rekao kao talasi? Pošto ne možeš ti stajati u vreme fitne. Možeš ti da stojiš pred tsunami. Kad dolazi veliki talasit, možeš ti stojati, ne možeš stojati, sedi bolan, ako ne sjediš bit ćeš uništen. I oni ko su ušli u taj pričak, govorili u uvezu učenjaci, govorili bez znanje protiv daje, oni su ušli u taj talasit, poništen se. Tako Boži postane, kažu. Kad dolazi, bit je kao talasit. Kažu, u fitne će doći u svaki kuća. U svaki kuća će doći. Zato Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anh, anhu kaže, nemojte učiti u vaše doma da kažete ja spasi mene od fitne. Bićeš ispitan. Yani. Svaku insan nalazi se u fitne. Šta da učiš? kaže pomozi mene kad fitne fitna Pomozi, Pomozite Rabe da Allah te pomaže da ovaj ispit uspešno prolaziš. Ne živimo za Allaha, ne živimo za jedan osoba, za neki vladar ili za person da nas, da imetak ili dünya. Mi živimo vijera, duim Allah'a. Ij muhčekiva, munađa Allah Azze ve Znači muram uznat je šis kavaed. Perva je regel elhukum bima enzel Allah, fardu aynun ala kulli muslima muslima. Svaki musliman i muslimanka je dužan da osudi za Allahovom propis. Znači, svi smo mi dužani, nisu samo vladali. nisu samo sudija dužan da vodi za Allahovom knjiga, nego svako od nas osobina, ženska i muškarat, mora da osudi he, po Allahovom knjiga. Šta to znači? To znači, prvo da je vajžb da moramo samo za Allahovom knjiga da osudimo, i to je u suratul Majde, 44. Drugo, da ne budemo zadovoljni za drugim zakonima, otaj važiv, znači da moramo osuditi Allahova zakon, znači moramo to raditi, a drugo, nesmijemo ne da budemo zadovoljni za drugim zakonima i to je puno važno. Nesmijemo, nego moramo samo Allahova propis i njegov postanikova propis Prehvatiti kao zakon. Treći Allah dželle prijeti onaj ko da osudi za Allahovom zakon. Znači ima veliki prednje. Četvrti koji postane ko suprotstavlja se protiv postanika sallallahu alejhi ve nema očekiva se veliki kazna moramo da budemo ubiježen da Allahov zakon to je najbolji zakon. Nema bolji zakona od kur'anski zakon. Šta je donio nama Boži postanik, to v propisi su najbolji. Nijedan propis od osim Kur'ana i sunneta može da budi bolji. Allah je najbolji ko stavle zakon. To je se ulazi u, u prvi kaide, prvi regi, prvi formu da je vajib na svakome da osudi za Allahovom zakonu i to su sve tačka ispod ovoga, te ovoga tema. Sada, to smo mi razumijeli, znači vajib mi namaz, to je vajib, kao namaz. Kako je namaz svaki dan vajib, znači moramo se osuditi za Allahovom knjigom, zakonu. Sada ovdje drugo kha dolazi, ja ću skratiti, moram skratiti, radi vremena, makar ovaj šest kha da je završim, na. Možemo postojaći i nastaviti. Vidjet ćemo, inša Allah, vidjet ćemo. Mm. Navme Drugo, kha ide je, pravilo je, da nesvakoko čini kufur za cvoj delama, automatski je kafir. To moramo za to ehl pravilo. Znači, ko to odbije, On od početka ništa ma ušlo detaj od vladara nismo ništa ostali. Tu sve moram prvo da znamo, sada jedan hoće da klani namaz. Ali imam da njemu nečasen, nema abdes, on nije učunuk. Elmoj mu kaže, "Hajde klani, može i tako klani." Ne može. Nađi, on mora prvo se pripremiti za namaz. Isto priđe da ulazimo u taj temu. El hukum bighayri ma anzala Allah, oniko osudi za neavavovom zakonom, moram prvo taj uvod da znamo koje je pravilo, kako ću njega ocijeniti. Da li on je u veliki kufur ili u mali kufur. Moram ovi stvari da znam. Šta je to drugo pravilo? Nije svako ko radi kufur, da je to automatski vodi čovjeku izvjeravan. Nego ima šartovi. Šartovi. Videli smo jedan pravi kufur dijela. Je li to automatski njega vodi od islama? Nije vodi po Ehli Sunnet. Po Haridji je, jeste izvodi. Ali mi smo rekli, mi smo Sunnet, već je bati. Mi nismo Haridji. Kur'an i Sunnet i držimo se jak na Kur'an i Sunnet, pošto to je jedini spas. Ima šartovi. Neću sada da brojimo ovdje dugoni šartovi. Učenjaci neki su rekli devet, neki skrati u sedam, neki u šest. El mihim ukratko El Djehen. Ne zna ni. Znači, čovjek, ako je ne zna, ne zna to, ne ušo. Znači, on ima jedan melani, jedan zabranu, da ti nebo da kajžiš, ki ako posikali, ni sam znal. I to puno puta dešalo. Kraj Božiho kaže žena siedi i govori od gajba. A mi znamo, ko govori od gajba, to je širp. To je velkog grej. Haram je to, on govori od gajba. Boži po se okrejenju, kaj je, to znaš? Šta kako to možda pričaš? Bote, kaže, zar to zabranje postanje? Kaže, jeste zabranje. Nije rekao, idi kupaj se ponovo, ti si mušlika postanje. Nije rekao. Ja znam, I to ima stotina dokaz. I do nećemo ulaziti, mi hoćemo u svoj tema da ostanimo. Znači neznani. Drugo, greške, pogrešio. Bio kib on nije znao i činio seždo. I onda kaže, brate, to je kib, šta radi? Ja nisam znao, greši, pogrešio. Pogrešio, nije znao. Razumiješ? kod od groplje klanja? Nije znao. Možeš ti kao, o, ti si kiafir, ti klanješ da gropljala? Kaže, nisam vidio da je ovdje groplje. Znači, nije on namjer imao da se čini njemu sejtu taj grob. Razumiješ? Kaže, ušao vremeni namaziti, još da klanja. Ha, pred kipa. A ja vidim sad, da vam čini sejtu pred kipa, budaki. Razumiješ? Jer je mogo da, kažem, on je mušnik. Kaže, grešio. Znači, od greški apusiradi, Boži postane kaže Allah razvijel od moje ummeta, šta, govor, šta greši, he? ili šta zaboravi, ili šta u sebe misli ne piše ne mu greš, dok ne izgobori. Ili to da radi. Znači čovjek kad nešto zaboravi radi, kao namaz, ti se zaboravi namaz, opet tvoj namaz je saha. U greši si u namaz, opet je namaz saha. I misli osi neki greš, Čovjek misli gre u sebe, ali nije to izgovorio. Nije to učinio, nijemu Allah ne piše gre. Dogno izgovorio ili to radi, kaj možemo sebe. A misliš u sebe dobar stvar, dobiješ seba. Ti si misliš u sebe da otvaraš jedan camiju, da pokupiš braća i da napraviš pomoć i Ti to sam umisliš u sebe, Allah tebe daje za to misli ne seba. A čovjek misli da krader, da čini zinalo, samo misli u sebe. Allah ne piše njemu gri. I to je pravednost od Allah Od milost njemov da ne njemu piše gri. Da bi sve što mi pomislimo pisao, mi bi ne bi imali lice pred Allah'a da stojimo. Znači, drugo pravilo je, rekli smo nesvaki kufurski dijel automatski vodi čoveka iz vjera. Što njemu zabranio? Kao neznanje. Drugo greške. Treći, ako natjera, dolazi jedan, zapište on na glavu. Kaže, pustuje poslanika i neću te ubiti. On sada strah ima za svoj život. I on pustuje poslanika. Mogu li kazati, ovo ovaj je kafir? Ne, brate, ovo ovaj je moral, svoj život. Strah ima. I krah, kako se kaže? I krah. Prisila. Hè? Znači, prisila. I ste mi razumeli? Znači, što ako je on to ravit, onda Božbos kaže, Ammar, opet rade. Kaže, Ammar, ja sam to rade od, od straha, kaže, opet rade. Bajmu tvoje srce je rade, jak je da vjeruj, opet govori to zekru. Nema problemu. Ako ti dolaz za smrt, da te ubije, ti imaš strach, možeš rade to, Allah azze veđer, lež, dozvoli. bolje, da budi šehi, to je lepše. Ali nema čovjek toliko snagu, da strpi, I on, se. To je, Allah za veđelje, o moguću da živimo sve vrstu između sahabih. Da Ammar ne tako radi, mi sada ne bi znali, da li prisilaje i dozvali, ili ne dozvolje. Moro nekada pripođe, bo zna, nije ustalo da sabah namaz. Postanik ne ustaje da sabah namaz. To je veliki opastno, da postanik ne ustale da sabah namaz. Ali moro da jedan put da prespava, da nijewov ummet posle njega zna, kako da se postupa, kad ne ustane za sabah. Dobio sihir, poznanik dobio je sihir. Da njegov umet zna kako da se liječe, sve da da se uzima od njega. Moro sve da pati, sam rekao, ja sam onaj ko najviše patio. Sve mora da preživi u sebe. Sve je on patio, zato kaže, ja sam između vas onaj koji najviše patio. Nema veći koji patio. Njimu... Mora da izgubi skoro svoje sve djece. Mora da čini talak, mora čini ovaj, mora ovaj pse, da se živi. mora da ostane glada, mora da ostane bez žena, bez ovoga, bez rodi tela, sve, da si uzima život od njega. Jste ne razumijed? Znači, ikra prisela je, mevane. Ne smijem nemu takaj, o, ti si kafir, ti si mertel, sabli, hadde glava sečimo. Razumijed? Četverdi tevi tumačenje on tumači to pogrešno. Uči jedan ajit, uzima hadis i tumači to pogrešno. Ali taj tumačenje nema opravdanje. Ne u sve stvari, naravno. Ne u sve stvari, ali u stvarima u Allahov svojstva. 72 frka, sekte, ko su izišli iz u islamskim grupama, 72, oni su zašto su ušli od, od Bida, od Alaret, pošto su pogrešno pretumačeni. Ali evi kažmo ono su kafiri ne kažmo. Zašto? Pošto oni ime je dokaz. Ali ono je dokaz su pokrešno pretumačili. I zato isto mi havarice ne kažmo da su kafiri. Ono je donesilo ali oni su pokrešno totumačili. To je obravdane vidi Subhanallah. Čak mismo zanima prikazno milos, što oni nema ne prikazaju milost. A zubiš, min i to prekaza kako je pravedan Ehlu sudne. Pošto oni nas obtuži da nismo mi pravetni. Subhano, k'o otmačili tekvir, ti ili ja. Ja opet kažu, ti si moj brat, ne kažu, ti si mušnik, ti si za ovoga grupa i tako dali. Subhano, k'vi pravetnost? Nikad ehlu sudne uvijek u pravetnost. Ili taklit. Šta je taklit? Da se sledi slib. Čovjek sledi slib svoj narod. U svoje selo svako kunesev Za svoj majka. Majka mi. Kad se kune, kada na babo se kune. I on to tak ličinio. Kaže tako ovdje. Nije pošto u srce misli da je to svetog. Majka je svetog ili čast je svetog. Nego tako svi u selo radi. On to misli. Kad se bide zašto tako kuneš, to je širk. On kaže tako sam naučio u moj selu. Svi tako govori. Znači, ne može biti odmah on A zašto znači, on ima opravdanje. Šta je bio njegov obravdanje? Slepo sliženje. Slepo Ali da li u sve stvari? Ne u sve stvari. To ima detalj to Ali nije ovdje sada makam da to pričam. Ali moramo da znamo gdje ovi uopšte ne priznate. I to je naša razlika. Razumiješ? Mi ne kažemo također u sve je da jedan buddhist kaže ja sam sliček sledio onaj buda. Ne u, u sve stvari. Mi govorimo iz, sada izmeci nam, izmeci muslimani ma, U soba pričeva, ne pričeva ban soba. Mi pričeva u familya sada problem. Ne pričeva bolest, šta mi imamo za komşeva. Oni tommiješ. Kaži Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhu, ibn Ömer, kaži na igore zekte u islamsu harici jest. Zašto? Bo šta oni komşe iski problema, stavli u familj, familijski problem. Šta to znači? Znači, šta su, a i ti izišli za kufara, mušliki, potrebljavaju za muslima. I to je zulim. To je najveća nepravda. Sada ja i ti imamo problem, familiac smo mi, pa, otac, sin, majka, sestri ima problem. Šta ima to vedeć za komši? Ili komšički problem, da praviš familiarski problem. Ne, nisu to isto. Ili isti familiarski problem i komšički problem isti. Između veliki različan. I zato obi tačka moramo mi znati. I oni to ne znaju. To sam svi noć vidio. Vallahi ne znaju. Ne imaju dokaz, argumente. Ne može samo papagaj prenosi, prenosi propaganda. Jau, budu dođen zvratiti su zemlje. Kad mjeriš, uzmi ruku u srce i kajliš, šta ja govorim. Zato Božem postane, kaže u vrijeme fitne vidjet će te muškarci Radići hmm. dijelovi, vi kazati ovaj nema pamet. Kako može to radi, on mašava tako lijepo izgleda, pametan izgleda, ima lijepo poreklo, ali radi djelova stidiš se. Kaže, subhano, to nije normalno. Zar vi niste vama dešava da nešto vidite, da šokirate se od jedna čovjeka, kaže ovaj nema pamet. Kaže, Boži pozao, vi ćete tako kazati, vidjet ćete ljudi u fitne vrijeme, Zdračite kažete, gdje je njegov pamet, kako on mjeri, na kako je došo na to rješenje, za tek viri tako lakko. Da kaži, ova je kafir, ova je kafir, otač mi je kafir, majka mi je kafir, brat mi je kafir, žena mi je kafir. On um, brunčva je, sotak brati, jez albana z Ima žena, rekla, tvoj žena je kafir, moraš činiti talak, ostavili, bacili. I ona koje reko dobro, veruje, nema? Ona kojoj on je rekao tvoje djerajka od odposi nego oženija. Pa sudešava, mogu ih ne da kažem. Ona je bun khattabsah, pa ovde se snima, ja ne glumim. Ja ovde ne gluba, ovde se snima. možete nositi gdje god želite da nosite i podijelite, nek slušaju. Znate to? Ebul khattab strelo dan Ebul Muhammedov ashab krao je ta turkinja iz Bregena. Krao rekao tvoj otac je kafir. Majka ti je kafir, brat je kafir, ja sam tvoj veli, ja sam tvoj nika i oženim se. Postan je tako oženija. Razmiš, posto, evo vekira posto, taj kaže, hadi napravim moj nika. Ko si ti tako, sve su kafirne, ja sam sebe oženim. I kad tebe ne paši, hadi, Allah je mani. To je istan, to je ehlu sunan, to je muamele. I Boži postan je kaže, eddinu muamele, eddinu muamele. Vjera je ponašanje, je brada. Bože poslane kaže, vjera jest, ali se na to je ponašanje. Kako ponaša za svoj sin, za svoj majko, kao, za komšem, u na svoje, u džamija. To ponašanje. Ako je kaos, šta je on ti, brada? Šta je imaš ti skraćene hlače? Razumite? Ako Moamele suprotstavlja sve. Neče drugo. I onda isto kaže da možemo tekvirati jedan muajel, šesti šar, on mora biti punoletan opet, ovdje isto. Ako to jedan djet radio, jedan djetan kufur, on treba, je li on punoletan ili ili ima on pamet, sedmi, ili on ima pamet, ili ne. Sada ulazimo u treće pravilo. Sada smo vidi ovaj uvod, razumijeli, sada pravila učimo. Treći pravilo moramo znati prije da ulazinu u taj mesele. Još nismo glavne glavni temo ušli. Ja skratim ovte deset, da se brzo idemo da namaz kad je? Nećemo, 10 kad je? I 20 i e, Dobro, ima pola sat. Dobro. Skoro pola sat. A mi je možemo. Dvajest minuta prije, skoro. Mi je proje posljedac i vratit ćemo se. No, Treći pravilo je, i ako je vladar kafir, Slušajte dobro to i napišite to pravidot. Ako je kafir vladar, to ne znači da moramo njemu javiti džihad. To puno je važno. To ko kaže Allah i poslanik, i to je razumimo od sahabe. Ko kaže ne, on je mrdži ili haridži. Razumiješ? Ko kaže ne tako, on je haridži ili mrdži. Ko kaže mrdži, pati on je za mrdži, ja ću dokazati da oni su sam mrdži onaj zadnji tačka šta to znači ako mi vidimo jedan vlada on vlada za haramom ne vlada za Allahovim propisom jeni nam automatski dozvoljeno da mi njemu pozivamo džihad da kažemo moramo tebi da skidamo tvoju stolicu kaže ulema ima pet šartova pet šartova a u taj šartova Prije da ulazim ima hadis, kaže Boži postani, dok vidite kod njega dva zna znakove. Prvo znak kaže, ako ostavlja namaz, i to je dokaz da ko ostavlja namaz, da je kafir. Pošto ima ihtilak u taj meselet, ali ko ostavlja namaz je musliman ili nemusliman, od ove hadis razumijemo da je nije musliman. Zašto? Boži postanik kaže, ako ostavlja namaz, onda možete njega oboriti. Ili kaže... Ona pravi kufrul bevaha. Šta je i̇şte kufrul bevaha? Jedan kufur dielo, diela, ne trebasi tumačti. Svako razumir. Naj cahil o izmeci nas, razumir šta i̇şte on radio to je nije islamski. To je kufur. Razumir? Ne trebam da ya, piješim 500 so straniča kniga, da je ovaj kafir. Ako trebam da piše 500 so straniča kniga, da je taj vlada kafir, Onda to nije kufrul bevaha, izvini. To nije otvoreno kufur. Otvoreno kufur, nikomu niko ne treba da kaže zašto ovaj, šta to znači, ne treba da kaže, kaže ovaj kufur šta radi. Kao primjer da kaže, ja sam uzima Kur'an i kaže ovaj ne priznajem i baca u smeće. Ne treba da jedan džaj da kaže, je li ovaj radi o kufur, nikom neće to kaže, ovaj, baci o kur'an, nije više on muslima idete bilo koje kafana, pitati, on će kada? Kufrul Bewah. Ako on kaže da je musliman, malo ima znanje, razumije, će kada, ovo je što nije islamski. Musliman da vaca svoj knjig na zemlju i da kaže neću za ovaj knjig, to je Kufrul Bewah, kao primjer. Znači šta su šartovi? Učenjaci donijeli 5 šartova da može, može se oboriti jedan taj vlada. Ako ovi 5 šartova se ne ispuni haram! Haram je da se bolje. Haram je. Prvo. Prvo. Kako smo mi rekli, on mora biti otvoren kufur. Ja sam kufur. Prvo mora se dogoditi od nemo kufur. I, I on to napravio i oznak ovaj prije malo što smo mi pobrojili 7 šartovi. Bledamo nemo, jele on tu namjenu no radio, ili od straha radio, jele on pravi taklit, sve idio nikoga, začtu tu radio, jele nemo došo dokaz, ili neto, sve je šart uvijek. Moram odati nemo iqam biti hudja. Znači on pravi kufru bevaha, to opet nezajci, hop maski damo, takaj mu da i kakir. vi šartovi, jele negas u hapsili. Izetbegovic, bi hudaitonu, u hapsili nega u soba. I dok ne potpišeš, neči izlaziti iz Dajtonski šator. To sam ja sam čitao, jod njega čuo, lično. Kaži nisu dali ni Tudjmanu, ni Miloseviču, ni nisim. nemu. Morali da ostali tam, 3 hafta su spavali tam u šatorima, he? i morali da podpiseš onda da izlazi. Čak Hulbru, Hulbru, on je udario Izetbegović da hošam ovako na lice kad reko ovi zahtjevi su puno teško, reko Izetbegović he i kaže moraš da potpiše udario na ne lice. hajde možemo onda kaže kafir subhanallah gdje je naša pamet oni vidjeli pravilo što vas primalo učili gdje je naša ilim gdje je naše znanje Gdje jehno sudnecka vlagu nećemo se žuriti Hvorcu postanik o aleyhissalatu vesselam četirneis godina bi unijegov naiveci ne prijatil. Dov umre Ebu Cehil neegov naiveci ne prijatil. Četirneis godina Ebu Cehil pravi zlun apostanika sallallahu aleyhi sallam. Od početku Islama do bedirski bitki. Bi unijegov naiveci ne prijatil. Zatu aleyhissalatu vesselam reko to'i Farao, Firavun hadihil umre. O Ebu Farao, od ovaj umbeti. Takav je zalim čarpio. Razmi mi? Ali jeleneko morati udan, kad ustaneti od spavali, da govoriti tri deset tri puta, lanetullah ala Ebu, la Ebu Cehil, lanetullah ala Ebu Cehil. Iman takvi zikir obi. Kočije ima. Kad ustaneti naviči i jutro, morada tri deset puta da problemi, uzu Na Ebu Bekira, na Osmana, na uh, Umara itd. Ja. ja sam tu imam njihov knjiga. Ima kako se nauči kako mora taj doma da bude kako koreda. Boži Boži Boži, nije nama to naredilo da mi dan i noć da progledimo i on bio najveći naše neprijatelje. Ako Allah ne traži da ti pisuješ Ebu Džehila, ne vidi to kao ibadet, isto kako možeš ti nekoga napadati, a on može biti da je Ebu Cehil nema sumni, da je kafir. I da je on u najteži patni u cehennem. Ali ovaj muslima možda da budi. Ima mogušnost, ihtima. Jako 1% ima. Onda nemo, čuva jezik, brate. Čuva jezik. Čuva jezik. Pošto tebe Allah neće kaznivati, što nisi prokleo Ebu Cehila. Ali Allah če tebi kaznati, ako si progluo edam muslimana. Ah, on bio muslima. Razumijem. Dolazimo nazad. Ista što mora nemo otoliku. Da bude kufur. Drugo mora biti Nebikun. hucje. Hucje. Ikametu hucje ne. Postavlja nedokaza. On ne može se i ko to radi ikametu hucje. Ikametu hucje kapu ponavlja uspostavljanje is us, us, us, us, us dokaza. I to se ne radi iz Benča za Saudijska Arabija. To je sramota. Da čovjek sjedi u Benč ili u Sarajevu neki džami i da pravi hrči u Indoneziju. To je nema u istamu takav stvar. Ko to radi, to je Jahin Ahmad. Najbudala je. Nema drugo riječ. učenjaci kažu, a to ne kažu. I zato ko ima pravo da ukaza, ukaza, uh, hudca, dokazi, to je posu samut učenijac, ne ottebi. Boži poslane, kaži, najbolje šehid, mm. oni sa dovezataj dokaz, ne su, razumir mi, hadis? Kaži, najbolje, najbolje šehidi onaj, ha, najbolje šehidi onaj, ko govoru pred zlo vladan, istinu. Nazo, se jidu šuheda. Razumir, kaži, eto, jasa priču pred zlo vladara istinu toni cete boje postanik misli za taj čovjek alim alimi alim on ulazi svaki dan vladara evo evet, je u televiziju svaki dan vidi se da ulazi izlazi hadi pokušaj da ulazi ne čini ona brat uzeti znači alimi kad alim pred pr pr pr pr pr pr pr pr jedan zločinar diktator govori hak izatu bude ubijen On je šehid. A ne tišta izbeče govoris i pisuješ? He? Tako nisiš ne šehid? To je cahil, sam u To je haram. Razum mi? I nije po Ehl-i Sunneci knjiga čitatı tahavi, čitatı el-acri, el-šari'a sve knižama, el-ihtisam, čitatı el-Sunne od İmam Ahmeta, svi kaži nije dozvoljen iz hutbe da se pisuje vladara. Ko pisuje iz hutbe vladara on je cahil. On ne prakticira sunne. Iz gudbe se uči dovu za vladara da Allah njemu daje pravi put. Kaže Imam Ahmed da samimo jedan dovu da se mene garantira se ovaj dova biti biti primljen. Zatokoga se uči dovu kaže za vladara da Allah njega uputi. Zašto ako on bude upućen, biće narod upućen. Ako on pokvaren, i narod bude pokvaren. Razumite? Zatuk ikame tul hucja dokaze Ne se daje kroz interneta, ne od beća, nego to daje alim koji kod taj vladan. Nijevov dužnost. Ako ne radi, nije da, onda to je greh za taj alim. To mi ne mešamo taj kazan, između njega je Allah zoveče. Ne mešamo se. U nijevov nijet mi ne gledamo. Mi živimo u darul islam. Šta znači darul islam? U dijela se gleda ovom dünje. U ahiret je darul iman tamo će se gledati u srce, ne u djelama. Šta bi tvoj namier puneo? Mi se imamo, Boži Postane kaže Alim čini nasi zato, kad Bimbaz, umro ja sam, Alhamdulillah, Allah Azze ve Jelle mene omogućuje, da vidim ovi tri veliki šehove Šeha Bimbaza, Šeha Husemina, Albani za telefonu više puta svojom razgovarao, Alhamdulillah, i to je za mene najveće. A bovi dva sam vidio, lično. I sjedih mu niohovi deresovima, u Saudisku Arabiju. I šeht Bimbaz kada je umro, došu krali Da je poslje njega umro nakon nekoliko godina, poslje, došu krali Fahd pred njega v genaze, i to je ubležen. Bili su puno ljudi od familje Bimbaza, rođaci, braća i tako dalje, reko ti si jedini, ko mene činiosi dan i noć nasihat, He? I neka Allah bude s tobom zadovolen. Razum. Znači on radi svoju dužnost. I da je ovaj fakt da primio ili ne, to je između njega i Allah. Ako, ako nije uzio, nisi ti dužan, ti si običan. Vidi, ne, ne, nemaš ti pravda da ulazi u, u njih ovih krug. Ko ulazi, ličnosti si kao učenjaci. I zato i kamet ili hdje dužnosti od učenjaca. Ha, ako ti kažeš nema učenjaca osim ja u svijetu, onda tako si za, u za bolnica trebaš <gülüyor> Razumi, ako <gülüyor> kaže nema više učenjactu sveta osim ja, onda to je kibir. To kaže Abu Bekr e, Omar radiyallahu anhu, usunani daribi. Ja Ibn Mas'ud istu muslim. Kaže ona ko kaže ja najviše znam, he? On ništa ne zna. Kaže sahabe. Ona ko kaže ja više on ništa ne zna. Dolazim treći šat vidi, još ne možemo javiti sablje, još ne smijemo da izlazimo. Gledamo ono, treći šart sada. Šta kaže? Kaže, treći šart. Vraća, dobro, slušajte. Kaže, da imaš ti mogućnost njega da skidaš. Ako javljaš djihad njemu, ti se vidio kufr bevaha, taj alim dao njemu dokaze i e kamo uči, upozorava njega. I e sada treći korak. Imaš ti moć da njega skidaš? Neyma onda sedi šut. Pokuša na Sijatarati. Azubi mora himat ibn Omar Abdullah ibn Omar Neyma moč klanja iza Hajjaja. Hajjaj ko pa ubija Sahab. Pred Kabe stavljađeni ih na stub na Abdullah ibn Omar klanja iza njega. Zašto? Nema slage. Allah sve je lekaji la yukallifu Allahu illa wusaha. Neći tebe nije ne prepisi u stvari, šta ne moguš nositi. Bojte se Allaha koliko možete Ne mogu više jara, tamo miri, disi duža. Ako imaš mož, onda je i tebi vajim. Haram da siediš. Primer, sad ova i naša kucja. Ehlu sunnecka kucja. Ovde i gazda, ehlu sunne. Nesmi da kajže, hajde jedan bidaci, hajde ti budi imar. Kaj, brat, zašto tu dazvolit? Ne imam snaga da kažeš, to nije, to je, ti si kazdan. Kažeš, čekaj, ovaj će, brat će biti. Jedan dolazi bez brada, brijeo se, hoće da bude grešnik on. Ko brije, on je grešnik. I dolazi sada da bude, imam ti, kaže, stane, brate, u moj stan bit onaj, ko manji gre. Ne, kao ti otvorili gre. Rad. Ali mi smo u džami, nema moć, da kažeš, izlazi od taj, mihrab, jacu biti imam, ne imam, on da hala, dozvolil e, učenjatski, kaže, gizje ne masmoč, on da slediš. Ali imašmoč, haram da slediš. Haram je. Mi imamo moč, mishijati naša, ha? Haram da, kaže mi dan, sufi je da budi šeikh tamo, imam. Haram je, ne smijem. Morav doneti naiboli, ehli sunnetski hodja tamo. Ko praktisi naibiji sunni, ko ima naibiji Ne smijem da kajem nek budi taj sufijski šeh iz Tekije isto jedan džami da dobije. Ne smijem. Razumijete? Sahabe su uzeli sebe, prevodilac koga? kršćan U vreme Umar, ona khalife u Egipatska. Pa se si radio, kaže ovaj moje prevode? Ne smiješ, haram ti je. Uzmi muslima, nauči muslimana. Ti si sada moć, Vlada Ali sada mi nismo vlada. Nemamo svoj priznataj džami, ne da i nama on da slediš, brate. I praviš nasijat, dava, hikmetom pričaš. Razumiješ? Kad imaš u svoj kuća, ne dozvoliš muzika. Kuća da otvaraš glas. Ali kom to radi, slediš, ne možeš. Razumiješ? Ali u svoj kuća nekaj, hdje i stavi ovdje televizija i mene, onda toh činiš isto harak. I zato Ibnu Umar nije imo snage da skloni Hadžađa. Da imao snag, on bi to uradio. Ali kaže, nemao. Ne imam snaga. Kada imam, moram to da radi. Zato šta kaže Jakub Aletseran, ili koji postali, ljud Aletseran, kaže, da sam imao snaga, ja bi vas slomio. Oni čini homoseksuaciju, postali, ne moži ništa da radi. Kaže, ne imam snaga. Pred njegov kuća, čak meleci dolazi gost, on kaže, daj to, hoćemo sanima da pravimo zina. Homoseksuaciju. Kaže, ne imam snaga. Da sam imao snaga, bi vas slomio. Znači, kad nema ima snaga, slediš. To ne znači ti prihvaćaš njihovi kufur, ne znači da si ti ušao u njihovi menheć, u njihovih akheć, ne, nije. Ali to je tvoja mogućnost. I Allah je zaveđen od tebe ne zaduži ono što ne možeš nositi. Ne si dužan od ovoga što ti možeš da učiniti. Ste vi razumili? Znači kad imaš moć, imam sto hiljada vojnika, imam 500 tankove, imam hiljada piloti, imam stočino radarski, sistemski avioni, ne smer da kaži, ja moram da sledim. On da udaravano, ali ja sam vrub sada. Posto sam kao U taj moment, od mene da se ponašam kao da sam vrub od tri kontinenta, to je sramota. Razumiješ, to je jehen. Sada čovjek iz dazi ja tebe javljiv vrat, jehen. Razumiješ, ko si ti? Ne daš, desno samo muhe iza njemusu. Razumiješ, to nije djihada. To je ponižavanje islama, vallahi vabarak. Ne to dozvoliti. Nesmi Bože Boži postane kaže, evet. nemojte dozvoliti da sebe ponižavate. Kaže, Ya Rasulullah, ko bi dozvolio sebe da se ponižava? Niko od nas ne bi dozvolio da se sebe ponižava. Kaže, da onda nemoj činiti nešto, da sam sebe za svoje ruka ponižavaš. Da nešto ne učiniš, sam se stavio u onud. He? Kako? Onesgodno situacije Barka Razum, i to se dešava. Nemoj staviti to u, u sebe u nesgodnost situacija. Četvrti šart. Ako mijavimo njemu jihad, onda kai hoć bu njega naskidamo, moram imati snagu da dovedim jedan bolje od njega, muslimana. Ako ide jedan diktator i dovedim još veći diktator, onda opet je harad, da javim njemu rad. A zubiš, sad nam ode, dolazi još veći diktator. Onda bolje sad nam nego ostaje u svoj mjesto. Zato Ibni Tejmije, rahmet muvali, i to je fakr, i to su nikad oni to nisu šitali. I oni kako, nima, nije dozvoljen da prenesu od Ibni Tejmije, Od Abdel Wahab kaže, nemoj, šuti, kaže, ti nemaš pravo da govoriš o njim. Ti ne slediš njega, mi sledimo i pri Tejmije. Ibni Tejmije, rahmetullahi, da svoj braćama hoda i tamo su tatarski vojnici, pio se, napio se, znaš, alkohol pio i kaže oni braće ko se emocionalno, hajde njihovi bira, alkohol, pivo da slobimo na njihovi glava. Znaš, da pravi obribili. Kaže, ostavite to bolan Ibni Tejmije ostaviti, nekrat pijet dalje. Zašto? Ako oni ne pijet dalje, oni će napast na naše sestri, na naša namus, na naša častima, na džame će napadati. Bolje oni, oni piju alkohol i budi pijan, i spavaju dan i noć, više nam odgovara, nego da mi slavimo nihovčaža i onda će oni dalje ubiti muslimana zaklati, tako bi ulošili tatarska periode priča Ibni Kesir i ostali e, Ibni Esir u svojim knjigama, Kaže da je došao jedan tatarski vojnik i nije žena. Kaže za muslima, cijeli muslimanska grupa, sedite ovdje, idem do kuća da donesim nož i zaglaću vas. I oni od straha su sjedili i čekali, nisu se mogli mrdali. Takve periode smo mi mm. preživili. I ovdje su nam to preživili u Bosnom. Šta se u ratu preživili bosance, čitajte samo u logorima šta su radili. Razumeš, to nije priče. To smo mi sam u svojoj kože živjeli. Kako smo mi to brzo zaboravili? I opet isti greške sada da napravimo. Da budimo realan. Da budimo realan. Ne da sanjamo. Nismo mi u onaj dječki film Elis, u... Kako se kaže? El ha? U zemlju čuda. U zemlju čuda. Nismo mi u zemlju čuda, vrati. Mi smo u zemlju istina. Ovdje je zemlja istina. Nije to neki hokus pokus. Da kažem, hadi ti si otišao. Istina moramo izlazi krv i ne ima u šariatu niko pravo da osudi na drugi bratski krv. Niko nema pravo da kaže tič na za moje mjesto da umriš. Niko nema to u FK dozvode. Slušava je za blane. na La... Za des, stavis, da zaustavimo des tamo se pridružujemo za namaz u džamii ili bi ovde planeti kako stili počelo ha? ha? ha? Evo, Ne bi stiglo namaz. Mislim sve odlazi da planemo. Ti se razvati od tučišti kaže. Ho bilo bolje da klađam u džamii, ali kako ćemo se Onda zabiršemo biz, ostane ovde. Učišam, ako imamo opet priliku, dođit ćemo, ako ne, havalite. Onda je možda preče da ode, da zaušimo dersu, da zaušimo dersu, da ode, da Da zaušimo dersu poza, da ne? Isto. Jel, dođe se moći stići, tješko da se stići. Znaš, opet će da je preče. Okay. Preče. Ja, da preče, da je preče, da je zaušimo dersu možda. Dobro. Onda još obi... Koji pravila su mi došli što treće ili četvrti? Četvrti. Ne, ne, ona oni glavni pravila mi se govore Aha, drugo. Je drugo, više. Što pravila? 3 i 4. Koliko aha, aha, ne ima? Su, ne, ne, gledaj pi. Pi. Ako je voda čaša, što znači za... to? Tvoj treći pravila, jesi? E, mislim u treće pravilo. u treće pravilo ne smije imati pet šartova četvrti čarcu vekli smo, šta je, da ako je, znamo da ne borimo protiv njega, a nemamo, nemamo stanje da dovedemo bolje od njega, eh? nego doži još večer zanimčar, onda ostavimo, da ne smemo javiti rad. Sada primjer, u Afganistanu da vidimo primjer, šta je bio poslesovetska rad, eh? mužahedili tam u frakcijama Hikmetijarova, Ahmed Şado Omer grupa i svi u jednom drugom uborili. uboreni. Više su poginili, Karise iz da su više prosti ih poginuli nego u vrijeme sovjetski rat. Razumite? Znači, ako se ne zna da ti ujedinjenje nisi, azumeš onda ne smiješ taj Vladardovski da zna što onda pošto više čekırf od muslimana teče i to nije dozvoljeno. Nema pravo da jedan da kaže idi i pogini za mene. Ne ima nikdo pravo osim poslanika, sallama sallama sallama. Pošto ko je poginuo za poslanika, to je poginuo u Allahov put. Razumijete? Ali nema ima od nas jedan da kaže, hajde ti, daj svoj život za mene. Ili da kaže, jaču u ime Allaha da žrtvujem stotinu muslimanov, muslimanski krv. Nema pravo. Kažu učenjaci u tri slučajevima, Foto radi, oni činio najveći gre, čak se kaže izlazio izvira. Šta je? Ako sti u zarobljenistvo, ti su zarobljen, dva muslima su zarobljen, i kaže sada dušman, uzmi pištol, ubij tvoj prijatel ti se spašen. Ne smije da ubije. Nema on pravda kaže makar od nas jedan da se spasi, nema on to izbor da kaže. nego treba da kaže ubij nas oba dva. Ali ne da kažeš, daj me ne piši što makar ja, musliman da se spasim, taj drugo da umre. Ne imaš ti pravo. Ili da se kaže, čini za musliman kuzina, ili ćemo tebe ubiti, ne smije kaže, ovi će meni ubiti, onda ću se zina. zinan. Vam, dozvoli nemoj da pisuje poslanika, ako je u strah, ali ne smi da čini zinan. Veliki razlik, učinja sve tu uslože i ako tu radi, čak mi kaže, daj izašu iz vjeraka. Ko si ti da pregadiš drugi čast? K'o ti je dao? Um, umri onda. Umri, ali nemaš pravo da kažeš ja, ja ću sebe čuvati, nek' ovi za mene umri. Niko ni od nas bolje. Svako smo mi isti. Svi od nas su isti. Stepen. Naravno, nema problem, ne treba pitati. E, ste vi razumjeli? Znači, niko nema pravo da kaže evo idi u taj zemlje i, i tamo pravi bela, I nek tamo muslimani uhavšeni, oni će biti zato nagređeni. Ako taj musliman nije zato, ako ne želim. Niko ne može mene da na natjerati, tebe da na natjerati, da kaže, evo ti će, mi ćemo nešto dati i ti će to platiti. Jedino kaže, dobro, ja to prihvaćam. Svi muslimanima su pitali, je vi to hoćete, ako kaže, dobro, mi to kazna, hoćemo u svoj život kazna, da mi dobijemo, on u redu. Ako ne kaže, nećemo, brate, zašto ti praviš greške, a ja da budem osužen. Nema taj osoba pravo to da kaže neka ti biti kod Allaha nagrađan. Ko to kaže, on nije razumije Kur'an. On nije nema pojma od fudba. Vjerujte. Peti šat je i to je to što ta srčka vrijeme pričalo da ne doži veći mefsede. Šta je mefsela? Šteta. Šteta od št, sadashni šteta. Razumite? Veći šteta dolazi veća šteta, subhanallah. I to je haram. I kaže Ibni Tejmija i la je nije dozvoljen, nije dozvoljen. Ako znaš kad taj vlada skidaš dole, da će doć veća šteta. Sada trenutak oni ne daju nama džamija da budemo imami. Ali ako sada borimo protiv nika, doći veća šteta, zabrani nama namaz. Sada kaže, neć biti ima. Ali možda će zabraniti ako pravimo taj i znamo onda će došći veći šteta čekali da ti ne smijete više vaša žena u marama dohoda, kao u Tunis. Ne, ne smije da naraviti. to dobro? jeli smo mi onda bolje nešto stigali ili u veći program smo ušli? Zato to odluči učenjaci. Ne mi petoreca sjedimo u kuća u već ili u jedan drugo mjesto u internet i da osnivamo država i kažemo hajde sad ćemo udariti na taj taj mjesta. To nema mu pravo to je haram. Razume to učenjaci odluce. Učenjaci ne pšire jedan čure. Nabravi jedan šura, u taj šura se odluci. Jer to je mak, veči šteta ili manje šteta. Kad se kaže veči šteta haram je da oni uzimaju otluka i kaže neka ipak ćemo raditi. Nesme. Nesme. Svi razumeli. Osman ibn Affan u Kur'an Uzio Kur'an i zapalio. Da se radi toj igre veliki. Ali on je to radi. Zašto? Da se čuva Kur'ana i da veči šteta da ne dolaze. I svi sahabi su to predložili. Na rejdu u svaki kuća koja ima Kur'an da donesi i zapalit će. Kada? Kad su pisali od početku Kur'ana u sahabi kontrolu he? da ne svako čita po drugi kraje i dolazi i htila Ebu'l-Huzeyev u Bukhari, mi borim u Azerbejdžan, u Armenijan protiv kafira, u nama svajamo. U mi borimo prot kafira, misimo se uredo, ali navideci jedan čita Kur'an za drugi akcent, ovaj za drugi dijalekt i onda se svajamo, kaže. Mm. I došlo kod Ebu, kod Osman, radi Allah'u, kaže, obmanaj rješenje. Ako ne naš rješenje, biti naš kraj kao krišćani i evreji, ki su imali ihtilav u svoj Boži Kriga. Da ne dođe to, šta da radimo, odmah komisija. Odmah Ot, od poslanika uvajena Hafza, čerka od os Umar ibn al-Khattaba, i rekao daj taj emaneć, da ti dao otac. Umar, što ste imao miras od njega, taj u vrijeme uvijek, šta su napisale i naredio, napiše taj kobijak, i nabrije komisiju od Ensara i muhajđira, i rekao, kad imate vi ihtilak, onda će biti pomišljenje muhajđira, pošto oni su iz Kurejša i Kurejša. Kur'an na ku, Kur'an jezik i Muhammed sallallahu sallallahu sallam bio iz Kur'an. I onda tako i to bi veliki pomoč. I njena sahabu o to je širkšta, kapuči mu zapaliti, ayeti. Razumiješ? Da nev ihtilahto razi. Neku uzili i napisali, nešto rekli to je Kur'an. A imamo mi od Ebubekira vreme imamo jedili. I da nas ta Kur'an još stoi u Istanbul i drugo je Uzbekistan orginalni kuraj su napisali od vreme Osmana, kopija, fotokopirali od Ebu Bekerova vreme, he? to kuraj dva kopija dan dana stoji. Gdje je to jedan? U Taškent, u Uzbekistan, drugo je u Topkapesara, u Istamu, original stoji. Znači ko je ajet kaže je li to od Kur'ana ili ne, ide u Istamu ili u Taškent i pogleda je li isti ili ne. Isti je. Znači, ne može biti dušmani da minaju naša kurala. Ali dogaži šija, kaže ovaj ajet nema. Biste promijenili. Razumiješ, to je bolest. Bolesti su to. I to bolesti moramo prekidati. Znači, ako znamo, da će doši veći šteta za muslimani, muslimanska krv je draže i skuplje od kape. Kad tebi daj jedan veliki keser, ili, kako se kaže, je onaj no, veliki hamer, Čekici, <gülme> ali veliko <ora>, ne, veliko ne. <gülme> I e kaži slomi to nakabe. Koye musliman bi udario? Najveći, koye u bidat ne bi to uradio. Najveći, koy pravi bidat na čak on ne bi to uradio. Kaž bi ježi bola, kako to veliko gre? A brati, kad kaži jedan muslimanu kafir, to je veči. Boli uzmi, čekici, udara nakabe. Slomi kabe, ali nemus slomi musliman. Kod Allaha da slomiš jedan musliman je veći gre nego kamen. I ti se bojiš kamen da slušiš, kako se ne bojiš da musliman da slušiš? kabe je kamen. Kamen mi ne obožavamo, ali kod Allaha to je sveto. Taj mjesto On izabere, da se njemu tamo učini i bade. Razumiješ? I mi plašimo od njegov svetov da štetimo nešto. Kako se ne plašimo, šta je tebi još veći štetov svetljog pravila. Ti si veći svetljog od kamen, brati. On nije kamen, ti si insan. Allah izređene tebe bolje napravi, nego kamen. I kako onda muslimanu da posveđeš i da kažeš da je mušnik? Zato kaže, i to je pravila iz šesti, kaže učenjaci, u skidanih vladara ne smije naša emocijonalna, unutarnja emocija, strasti, da prelazi na naša pamet. Ako bude iznad pameta, he, onda mi smo izgubljeni. Haos, kao sada šta živimo u islamsku umet. Petorica su ujedini, kaže, evo ćemo nešto eksplodirati, to radit i sve umet to taj štetu. Razumijete? Zato braća kaže, ne smije nikad emocione, da bude izdat toga. U Mekke, neki kaže, mi živimo u Mekkanski perioda i to je slaba vreme. Tada su bili Muslimani slab i to nije istina. Muslimani nikad nisu bili slab u vremi Boži Postalika sallaha sebe. U vremi Boži Postalika u Mekke nisu bili sahabe slab nego su Allah azze ve celle zabranio nima Mekke. Stavio nih u iskušenje da li čo oni istirpiti za mene teškoću ili čo oni ostaviti vjeraka. Kaže to je teško. To neće. Doladzi Ebu Džehl, pisuje njima majka, otak, sve, he, onda strpi. Za koga radi Allah? On mogo taj s Ebu sad e, e, s Adib Nebivakans radi Allah, mogo da idi u noć na kolje Ebu Džehl. Ne imao ima čuvara, nema ni vojnika, ništa imao. Oni su radi sporske igre, su se svađali. Misli, jedan ne čas da vređa, da ništa ne radi? Bođu postani imao moć da njih da skida. Imao snago 40 muškaraca ali zabranje zabranje moraš da poštit Allahov propis jeste iskreno imali li nisi okus okuzi taj imanski okus i to je najljepše povrće nema ljepše povrće u svijetu od imaskog okus šta znači imaskog okus da se okusiti e? kada osjećaš u tvoj ibadetu rahatno lepoto To je okus. Ako kažeš, ja klanjam, ali ništa ne osjećam, ono ti nemaš imana, brate, nešto u tvoj iman okus, nije u redu. U stari je tvoj voćevaj. Kako se kaže? Potruhljiv. Ponavljaj svoj iman, nakli, ponavljaj, pogledaj, gdje pogrešil. Što kod mene potruhljiv. Kažeš, učenjaci, ako kad klanjaš, kad dajš zekat, kad postiš, ne osjećaš nešto rahatko, mirnost, to je okus od imana. Ako to imaš, ti bi ništa za toga menjalo. Kad tu imaš da je osjećaj u sebe, za taj osjećaj ti ne bi dao promjenu tu za zlato, ni za vlast, ni način, ničega. Ali prvo, ti dođi na taj stepen. To možeš, kako u hadis, u tri osobe kad ispuniš. Znači, ne smije naša pamet, to je šesti šarp, ne naša naše emocionalne da bude iznad Hame to kazima, sabr. Zatio sahabesi čini sabr, čini ne sabr. Bilal čini sabr. Znav da etu emanet, imani emanet. I e to joo, o fitne ders. To joo poseban derse sebe fitne, tu traje danes, dvanes saat dersi to seminat, šta znači fitne. Fitneje iman Allah Azze ve Celle ovu svetu tebe, dao emanet, kaže joo čuvaj eva.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 Tekvir ve sve borci uymak Allah'a. Tekvir ve oboga, oboga, oboga. Samo oni su muslima, samo oni vodi cihan. Samo oni su najbolji, Subhanallah. Kaka bi tu osjećaj? Tvoj o dovisnik, ako nije tvoj nije da spasiš ummeta, šta ti onda radiš? Ti daj šte tu, vrati? Četvrti pravila. Vratimo sad o temel, o kaide. Pravila je, u, u djelovima, u djelovima je asil, kako se kaže al asil? Osnava. Osnava je ne kufur? Nije kufur? U temel je, čovek, nije kufur? Nije goje? Van od kufura. Znači, oni kaže svi insani su kufur. A mi kaže vre, el asil? da mi ne činimo neko ga tekfir. On kaži ne? Purno mi činimo nega tekfir. I onda akosi do kaži da on nije kafir. Onda kaži vahtisi muslima. Doštisu i rekvi tisi kafir. Reku sabzašto kaži ti ne činiš ta ne otrekniš kaži ne otrekniš kaži ne otrekniš kaži onda stil naš brat. Kažim Allahi ver, činiti tekbir. Dobili si nova brat. Uvijero. To igrajni, Subhanallah. Kod nije, furbu svisu, kafir. Kad dola zi nama dokaz, on dahi on musliman. To je pravila i pokrešan, to je hariciski pravilo ne ehl-i Po ehl-i sünnet jedan uzio abdest sada. Uzio abdest, jelibu, ya mogu dakarim ti neymaš abdest? On uzio abdest, razumirš? I nije nešto radiošta kvari nebo abdest? Sjedi sada u odrišu, uz je abtes i došu. Je ima pravda, pravda da kažem ti nemaš abtes? Ima pravo da kažem. I čove kaže ja sam musliman. Je li ima pravo da kažem ti musliman? Ako ne mogu da kažem u abtes a islam je već od abtesa. Razumiš? Ako kaže muslimansa, brat kaže ja imam abtes. Ne, ti nemaš abtes. Do kažem bend. Subhanallah. Isto je za ima ako kaže muslimansa. Razumješ?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 Kako on ušao u islam za jasni dokazima, izgovorio pred svjedocima svoj šehade, muslimani dolazi u džame, dokaz, jasni su he? i samo za jasni dokazima mogu njega da izvadim iz vjera. A što bi ovaj radi sa mnom, sunim? Možda. Možda je nije. Za mene možda. Nema u vjera možda. Kaže ali i salat v'salam i jakum ve, v'an Pa ina zanna akdhabu alhadis rawahu albukhari mutafakun alayh od abu huraira kaz ali salat ve selam chumaytesi <gülüyor> odzana zato zan sumnje največ je da čovjek u sumnjaš he i da govoriš u sumnjo to je nema več je zato znači ovoje pravilo ne smijemo nikome za izvaditi Znaš šta oni radi? Još da bolje razumiti. Primjer, vidi on jedan brat pred kafana. On samo vidi njega pred kafana. Tam on stoji. Sad on kaže, aha, on sad će ulaziti u kafana. Tam će se napiti alkohol. Onda će presati za jedan žena. Onda će sa njim spavati. Onda će ići pijamo kuće, ubići svoj majka. Sve u, u glava napravi. Razumiti? Je to radi Taj brat nije još radio, ali možda će raditi. A'udhu Biblia, to je dan. Ne mu. Ti mora imati ljepo na tvoj bratovi. Da kajžiš, on samo čeka svoj prijatel možda nema, on vežu za kafana. To od tebe stoi. Sada on vidi jedan čovjeka pred parlamentom, kajži, ha, on sad či tam ulaziti, i polubici zakonski knjiga, on da če či čini ti sešle, on da, on da, on da, on da on. subhanallah, kako toga dolaziti, a on už ne to radio. A kajži ibn Mas'ud radijallahu anhu, nemojte nešto,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 Nema možda da kažeš, subhanallah. Razumih, da li ti tebi to prihvatil sebe, da jedan tebi seče ruka, seče noga i kaže možda nisi ti to bio. K'o bi to prihvatil? Niko ne bi to prihvatil. Razumih? وَإِذَا قُلْتُمْ Fadilu Kad govorite, govorite, pravetni. Šta znači pravetni? Zadokazno, jasni. Nema zan. Nema zan. Oni samo njihovi pravila je, U zantaz tabi, svisu nevjenici. Sinoč? Oni kajci, ya ne znam, otku zandai bin bas bi <gülüyor> <Azumni. gülüyor> o muslima kajci. Razumni, subhan. Gjedi, yazni, donkazi davan, izrašu iz islama, e neyma. Subhanallah. Subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Istedi razumni ili brat çašku. Šta je pravila. Znači, ya nesmi makočava kajci asa muslima. Neyma da kajci, nerejdi šo cami. Neyma to pita ne da, da. haqda pita ne bu. Jeli kvanješ ti džavu u džavu? Ne imam hak da to pita. Nije mi ne dozvolje. Oni ko to pita, to su po, prvi počeli šije im tezi oni to pita. Mine ehlu se ne pita. Ehlu sunne ne prati grehovi od ljudi. Pokuša nekada zatvori nego grehovi. Jedini grehovi šta šteti drugima, to ne smije da sakrije. Mora da javi u emri bin maruf. Oni islamske država, službenicva, kaže, vidi, ovaj čini ovdje, šir, šir ovdje pojavi bidat, šir je ovdje svoj bidat, prijavi njega. Ali on pravi gre u sebe, između njega Allah, on čini nemo nasijan. Pokušaj njega da popravi. Zato se gleda, u koji tema on greši, to su u njega, sve za to, napisali knjiga. To ne mogu sada ovdje objasniti, ali da znate, naše pravilo je da je Ne se izdali čovjek od sumnije, od vjera. Kako je, on ušao za šehad, Rijemac dolazi, kaže, pre 600 ljudi u naša sad, dolazi pre 600 ljudi, on govori šehad. Je li mogu da kažem, e, možda on sutra će izdati iz vjera. On sutra je kafir, već nemoj da javim njegov kukor. Ja uzdobili, on je tako radi. Slušajte njihovi dercovi, šta su napisali, sve na tome je bazirano.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 a tamo ćemo doći to je u haupt glavni tema od vladara jako ne radi i su dokaze za toga koji su e kufor ide šesti pravila brate mesele tekfir tema tekfir mora se objasniti detaljno ne uzima globalno Dać kad govorimo o meselatu tekvir, moramo detaljno ta ulaziti. O najveći problemu u većina ljudi maj kodni, najveći problem da oni ulazi u tekvir mesele globalno samo. A mi moramo ulaziti detaljno, kad gledam moram da vidim detaljno sve tačno. Zato Moju postanik sam vas celom čuda i reko Allahumma Erine l-hakka, hakkan ve rizukuna itibaa. Allahumma erine l-batilem ve rizukuna itinaba. To je ne koftu, osakida ručio. Daito, oboji moj, po mene istina kao istina. Detajno da vidim. Istina, znači puno ljudi vidi, ali ne vidi? Istina kao istina. Kaj to je bijeli, kaj ne, tako je zirni. Kaj ahi to je zir, kaj ne, tako je bijeli. Razumir. Znači on vidi, ali ne vidi istina, kao istina. Jelite dosta, nije dosta. I kaži o moguće mene, nakonu šta sam ispravnu vidio i da sledim ispravnu. Subhanallah. Znači ja sam razumio, hak ali ne sledim. Cebami da sam to razumio. tevhid ali ne prakticiram tevhid. Cebami. Znači katsam vidio tevhid razumio sam,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 Da se pušuje, je pogrešno, on to razumio, ali nije ostavio. Šta on njemu fajda taj znanje da je cigarete oštećene za zdravlje? On je to razumio, ali on dalje puši. Šta taj znanje njemu pomaže? Ništa ne pomaže. Zato bože poselje kaže, da taj šteto, ale jeste da trese na kaže, eto je pogrešno prikazajme nekako pogrešno i omoguće i mene pošto. Allah ako tebe ne omoguće Ne možeš ništa da radiš. Kaži i mene da od taj pokreš ne, od taj nevalja da budem daleko. Nedalje da uradim ur, taj stvar. I umesele tekvir ne smije se, to je pravila šest, ne smije se ulaziti globalno nego detajnom. Ako ne ulazim detajnom, onda će biti puno ajit i problem. Puno hadise Ču pogrešno razumjeti, ja ću vama dati i završavam e, dokaz. E, dva, tri, a je, primjeri, da vi to znate. Znači, jestli vi napisali šest pravila. Sada dolazi glavna tema, to ostavljam. Devet vrsta vladara to ostavljam. To ćemo poslije drugi put pričati. Ali pričam još, suči mori nas obtuži. To ću pričati, Poču, to je puno važno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 van Kur'ana i sunneta. Oni tako dolazi. Šta je naš odgovor? Ali cilj se razmi nismo temeljni tema prepošto je puno dup. To je neće mu stigniti. Oni hoći tuda priča, ono je 9 vrsta u kratko. Koliko ko vrsta vladar je ba? spomenuti. Prva vrsta je vladar, ko pravi istihljad. Znači on kaže za halal harad. I to je veliki kufur. Nema sunni. On što radi, to je veliki kufur. Kafir. Išta je to, on kaži mene je halal da osudim za Allah, Allah-u, ne za Allah-u obzakur. I kaži ko čini neštu Kur'anu halal, šta je i̇şte haram, šta je i̇şte on kafiri. Ako kaži kabata za mene je dozvolim, šta je i̇şte on radio, on čini haram za halal. Ili on čini halal za haram, on šta je, işte on je pravi istihlal, e istihlal znači čini tu halal, avtomatski on ne šta je radi, veliki kufur Ali opet pita se, i kama hoče, i to šartovi opet tu pravila radi. Ali taj je djela, šta radi, to je veliki kufur, istihla. Razumis? Drugo, on borit za Allahovom zakonima, protiv toga. Otvoreno borit. Kaže, ja ću Allahova svetnu Allahova knjiga uništiti. Vladar, razumis? Ne hoće za Allahovom zakonom da osudi, a isto vrijeme diskutira i pokuša to da uništi. Razumiješ? I to je veliki kufur Treći. Treći laže na Allahova zakon. Razumiješ? Allah nije to rekao, on kaže je sve to Allah rekao. Ima takvi vladari. On ne može da bori otvoreno, nije muškarac, nego da radi on? Glumi. Kaže Allah je to rekao, a nije rekao. Razumir, znači lažina Allah'a. to je veliki kufur. To je veliko, i to dokaz, to neče molesti. Četvrti dokaz. Četvrti vrst od vladara. Onaj komeni Allah'ova propis. On ne pravi halal haram, ne lago, nego, šta je radio? Promeni jo. Razumir, promeni jo. I i dover je drugo ajde. I kaži tako, Allah kaži ja tako uskudi. To je šta? Veliki kufur. Jer smo mi rekli lagav na Allah, yes. šta ste bovi brojili? Podbrojili šta napisao? Ko pravi isti hlad, on se, onaj koji se boli protiv Allahove zakona, vlažen Allahov zakon i onaj koji ponijen ko Allahov ko Allahov Allahove proške. Sada peti kaže, moj zakon je bolji od Allahova zakon. Rozumio. On kažu, taj vladan, on ni zakonu, on to veruje. Znači sve to, sve ovi, šta smo brojali do sada, sve su to od etikat, od srcu on to radi, ne za jezikom to radi. I krekli ima kufur, ima širk, dva prsta, veliki širk i mali širk. Veliki kufur, mali kufur. Kakos mi razgito Mali kufur, mali širk se radi samo za dielama. A veliki širk, veliki kufur se radi za srcama, etikatom. On tako je njegov verovani. Mm. On tako veruje, da on ima pravo da može iz Kur'ana nešto da čini hava, šta je hava. Znači ovaj šta radi? Še je pejte šta smo mi rekli? Daj Allahova, mm. Da je Allahov, da njegov zakon bolje od Allahov zakon. To su pejte sve suvetli pej, A še ste jec et tabdil Et tebdil, jitai <coughs> et tebdil, tebdil? meynia, ismim rekkub meynia, znači prvo istihlal, drugo teklip, lajim, tretci cehade, uh, yani on borin zatoga, onda et taftil, okaj mojza koni bolye, Allah'u aza koni, he? بيتي استايو استيت سامريكو ها كون مين الله وا بروفيسه سدا شيكادر ادلسا سيو ان استقلال ساتش دو تشو دو درغي بيتا سابو استيت Isti. Ovaj kaže, moj zakon je bolje. Ovaj drugo, šesti, ne kaže da je bolje. Ne go bo kaže, ali su isti. Ili kuraj, ili moj zakon, to su isti stepe kaže. Razumis? El musiavatu i to je veliki kufr. Koliko ospomio, bobro ili to sadar? Šesti. Ovi šesti su sve, šta? Veliki kufr. Kto to kaže? To kaže šehe bin Bas, šehe albani, šehe Huseymi. Ko to kaže? Muhammed ibn Abdu'l-Wahar i nivov studenti. Ko to kaže? Sve mu festiri tefsira. Ko to kaže? Sve studenti od Ibni Abbasa. Ko to kaže? Ibni Abbas i ostali sahabe. Iđma. Nema ima u tome mesel. Šest ovih vlada, ko to čine? Oni napravili Kufrul Ekber. Djeva šta izvodi čoveka iz vjera. Sada tri ostane. Šta ne izvodi čoveka iz vjera prstes prvi, el istibdal to je slično kao tebdil ali ima veći fark tebdil on je menjo uzio taj ajet i rekao ovaj više nema hukum i stavio na taj mjesto drugo ajet pod svojim umom razumije napisat kaže to je naša zakon i to će biti u kuranu sad ovo ovaj pravi istibdal šta je to istibdal istibdal Znači, da on donesi jedan zakon ne za namerom ovih šestrije. Znači, ne za nijetom da se činit halat haram, ili haram za halat. Drugo, ne za namerom da laži. Tretji, da borit proti Allah'va zakon, nebo donesi. Zašto radic? Kaj iznam da je to gre? I ne kajem da je moj zakon boli, od islamski zakon Allah'va, nikdo ni da poredil, po, po, ali donio istibdal pravi, menio. Je li on je veliki kafir ili nije? kaže učenjaci, ako on ima 6 tačka u svoj nijet nema, to je onda veliki kufur nije, nego mali kufur nije. Koto kaže? Binbaz, Albani, Usaymi, do sahabesvi. Gdje? Do sve knjiga. Gdje se, se kaže? Od sahabes. Razumiješ? Znači to je, nije istibdal, nije velki kufur. Šta je on radi menio zakon, ali ne zanietom da je to halal haram, ne zanietom da lažen Allaha, ne zanietom da bojuje protiv Islama, za zanietom da je bolje zakon, ni šta to ne kažete, ne godonio. To je mali kufur. On mi ne to je ihtilav, ne to mali kufur, a mi čemu to dokazati da je mali kufur, ali velki. Drugo, oli sedmi, Sedmije vrsta, osmi. osmi jeste, osmi, barakallahu fikum, et taknin, zakon. Zakon. Trojica siedi i napravi sebi zakoni. Donesi sebi zakoni. On je kralj, kaže, u moj kraljevina, kraljstvo ču ja, voditi ovako, kad ja umrem, či doć, moj sin ili moj tetka, ili moj rođa razumit, napravi sebi neki propisi. I taj je propis ni od Allahaov zakona. Ali taj propis je kad on radi, nema unijeto, nema unijeto. Oni šest tačka. Šta su to te šest stvari? Ovo puno važno. Šta su to? On ne napravi halal za haram niyetom ili haram za halal niietu, ili ne nelalje, nema taj unijeto. Ne bori se nema taj nameru da bori protiv Allahaa Zagva. Nema namjeru da kaže da ovaj propis da donesem je bolje. Isto vrijeme ne kaže da da su sve isti visoko. Nego napravi propise. I to je mali kufur, nije veliki kufur. To je veliki, nije veliki kufur, mali kufur. I to sve učenjaci. Deveti vrsta vlada on donesi zakon i zaduži da svako i taj zakon sledi. Kao danas, većina vlada da tako radi. Znači, on ne donesi zakon samo za svoj država, nego isto za svoje gražana moraju taj zakon da sledi. Razumvi? I to se zove et tešri'u l'am. Et tešri'u l'am. Generalno zakon, svako svaku metu vajži. Svaku moraju to, da sledi taj propis. I taj propis je Nije propis od Allahova knjiga ili od Postanika sallallahu sallamu. Znači, osudio sučim van od Kur'ana i sunneta. Da li to, kad radimo, opet gledamo njegov namir. Je za namirom halal haram? Ne ima. on radi da boje? Nema ima. Je da každoje bolje? Ne ne kaže. Je on to radi da li su isti stepe? Ne ima. Znači šest veliki kupu šta su? On nema to u svoj namir. Alu svoji djela to radio. I to je mali kufer ne veliki kufer. Znači od devet vrsta vladara, koliko su u veliki kufer? 6. Se, koliko su u mali kufer? 3. Sada oni, sada smo li zaberiše to tema na brzina. Sada oni prvo nihovi octus bananas. Kaže vi ste dozvoli li da može da vladaju za ne za Allaha vam I kažmo, to nije sahje. Kad gledaš od devet vrsta vladara, mi smo više od pola rekli, da su kafir, da to nije dozvoljeno. Jel smo rekli ili nije? Kuh, veliki kufur rekli smo. Znači, to nije istina. Drugo, mi smo rekli, važi bi je u pravilu, da svako mora da se osudi po Kur'anu i Sunnetu. Zar nismo to A, rekli? Nema, nema problema. Jel smo mi to rekli ili ne u početku pravilama? U prvi kaide, šta smo rekli svakom muslimanju, dužan, I muslima govorili, da se o Allah'ova kniga. I şeyh bimbas, i şeyh ajvani u svoji knigama, u svoji fetvama su tekvirili vladare Tekvirili vladari, tekviri vladari nije to istina. Baš subrotno, vi kažete da oni su dali dozvol, nije istina. Drugo optužba, to je prva, nečemu drugo opriče, pošto vreme odi. Drugo optužba je, Oni kaže, vi tako zatvorite put od djihada, da se ne boje protiv vladara. Kaže, od nas obtužuje. Kaže, vi za taj fetvema zatvorite put za djihad, da se ne boje muslimani protiv vladare. Šta je naši odgovor? Kaže, vi se mišate između hukum i djihad. Djihad je ibadet. Djihad je ibadet. Šta znači ibadet? ima svoj detaljno objasnjevanje, šartovi. Sada namaz, je ili nije? Sve detaljno, šta su vađen, šta je mikro, šta kvari namaz, šta su, kada može sklanjati, kada ne. Detajljiv, džihad isto, detaljno ulema Lema objasnjava. Znači, džihad, da objasnje, da javiš, moraš da ibadit, da znaš, kada je džihad fars i kada je dozvoljen. I onda mi smo rekli, imaš Mi smo prije malo rekli i jedan vladar čini, Kufur ne znači okma moram nekada skidam, ako ne ispunavam šaltovi. I šta vi radite sada? Oni napadaju, kad ne našli odgovor, sada oni nisu našli odgovor. Ha, znači jihad je ibadet. Ja ne mogu da ibadet propišim od svoj glava. Moram da ukaziti u Kur'an sunneta. Razumim? Kakor namaz ne mogu da stav, kažem stavi u namaz ruku ovde. Kad jedan kažem u kıyam, kad klave stavi ruku ovde. Ne smijem da kazati. Moralemat doka, dali mogu idele? Što za zahijat? Svaki korak mora imati dokaz. To je ibadet, kao namaz. Šta on radi kad ulazi u chušku? Kaže zasto ti nosiš ovaj košulje? Ti kažeš: "Ah, je šta je povezo to sada za naša tema?" Kaže: "Ne, ne, ti to nosiš pošto ti si Amerikanac." Razumješ? Oni sada ostali diskusija. Nemaju odgovor, razumješ? Sada napadaju taj Razumite, mi kažemo subhanala, jele mi smo se ovdje sastali, da vi mene diskutirate, ili taj hukum, da li je dozvolite, da li je šta za onaj, kada muže se njemu činiti tekfir jedan vladana. Jeli to je bi'o naša tema, ili da govorimo, što ja nosim ovaj košul. Oni to radi. Kad gledaj počet, kaže, Bimbaz je slep, on je takav, on je takav, on je Pošto da on ima odgovor Bimbaz, I ovi sada nisu našli djeva, napadaju njegov ličnost. I to je najveći hile, najveći varka u diskuziji i to kaže da nema on poštovanih prema svojim govornikom s kim on razgovara. Razumili? Ako nema, ka predaj se. A što sada napadaš na njegov ličnosti? Šta ima to ima veću sada za naša tema? To je drugo teo, možemo to isto pričati A lesadas bu mikovar obvezu tekvira od vladara. Razumije. Cihad je ibadet, ima propis, ima šartove, farzovi, haramovi, mikrohabi, ne mogu da ran kako ja hoću. Nisam ja buš. Bush. Bušova jihad može da ubije, da koli, da svašta radi. Da gore, da sruši džamije, da sruši e, životinje, sve da radi. Ali moj jihad, Allahu, jihad je drugačije. Mi hoćemo Allahuva džijat ili Buša džijat? I to ako ti kažeš vi ne dozvolite, to nije sahih. I mbazni oni su kažeš ako ispuni šartove, radi vrati. Ispuni šartove, imaš iza tebi sto hiljada ljudi koji ima bolje oružje nego tvoj neprijatelj. Imaš piloti, imaš lijekari, imaš sve. Mi smo videli u Teođa četvorica na jedan kalašnikov stoji za 10 metra. Razumiješ? Protiv tankovima. Sada šta mi sanjamo? Realtit. U Palestina on dolazi za tank, djeca za kameno To ne mogu da zovem djihad. To nie bude postanje za odjihad. To je pogrešno razumijem. Razumiješ? A to ne znači mi ponižavamo njihovih odbrani. To to nikako. Ale tako neće doć uspije. To protiv Allahova zakon propisa. Zato njegov propis kaže pripremajte se. U čega? U iman i u materijal. Ako nemaš onda ni iman ni materijal, onda ne možeš pobjediti. To je Allahova zakon. Nisi ti postanik da tebe posebno muđize da, da, da dolaze. On ima obećajne. Bože poslije kaže daj svoj obećajni što se mene dao. Hoću sada taj obećajni. Ali ni mi nemamo obećajne. Nama kaže pripremaš za iman i za materijal, onda ćeš dobiti. A mi ne pripremamo se za materijal, nemamo ni jedan školovanje osobe, oni imaju milijonske oružje, hemijski stvari, sve. Mi nemamo biologiča, ni lijeka, ništa, ni materijal, ni imanski. Pola ljudi ne dolazi u sabah na mas. Imam sam klar, imam ne dolazi sam. Hođa ne dolazi u sabah na mas. Razumiju, hođa sam, sluša više muzike. Hođa više zabavi za harama nego cahili. Istedni razumili. Znači, ibadet, cihati ibadet, onima šartobi, šrut kada budi fardul ayn, kada je li fardul ayn, to ulema otluči. A drugo, ulema kaj, ako ti izpuni šartobi, Ako ne izpuniš, i ona oni tebi stavli uzatvi, ili budiš pogijen, nemoj meni obturžeti. Kaže ti nisi mene pomarlo. Brate, ja sam tu u početku rekao. Ako ne ispoliš hartaba, imaćeš već štete nego sada. Strpi i pripremi se, to islama od tebe traži. Četvrti ili treći oktobar? He? Treći. Treći ili četvrti? A oni kaže treći, treća, oni kaže vi zatvorili vrata od tekvira. Po vas onda svako je musliman kaže. Po vas Oli sada nas optužej naš učenja, kad kažemo nas nemojte misliti mene nego govorimo od našeg učenjaca Hasaneta. Razumite? Kaže on da vi ako vi po vas razumjeli smo da sve od za vas i muslima nema kafira. Mi kažemo bojesa od Allaha. Mi smo brojali pri malo berzina devet vrsta vladara, od njih šest rekli smo suvelki kofara. Kako smo mi zatvorili vrat tekvira? Nismo mi zatvorili vrata tekvira. Vi nešto miješate između tekvira i ponašanje. Vi imate pogrešno razumijem kako da se kontaktiramo s ludima. Učenjaci kaže, ova je vrsta kafir, ovaj vrsta kafir. Še izvrsta je, kaže. Ste ne razumijeli? Četvrti, oni kaže, vi ste irđa. Šta to znači? Šta to znači irca? Jani vi ste mörcije. Mi kajmo Subhanallah, znam, mi kajmo Subhanallah, vi ne znači šta znači mörcije. Da ste vi znali mörcije, onda vi ne bi nas obdužili za mörcije. Naši učenjatsi i mörcije između nijih je veliki razlika. I to fark nečo sa da ovdobroje, to je dubo ali jedan od taj razlika je ehlu sunnet učenjaci kaže, naša vladarima mi slušamo. Naša vladarima slušamo u čega? U dobro stvarima. Razumiješ, u dobro stvarima se sluša, ali u gre se ne slušamo. Ali sem'an vata'an, ako kaže budi stražan ovde, čuvaj ovaj liniju, i on je, čini veliki kufur. On ima veliki kufur. Kaže, čini ovde straža, On da mi slushal njegov, on je naša vlada. Razumiješ? Čuvam liniu. On kažu, ti špi tih granića rovde, možeš njegov da slushaš, to i moraš čekla njegov da slushaš. Ali u greh, ako hadi hadde zina, pjevaj nama muzik, igraj nama, pljevaj nama, u greh nečemu slushati. A mordži ješta kaži, viste nas obtuži da smo mordži. I mordži ješ oni... Ko ne boi proti vlasde go predali su se. oni tako kaže. Kažemo vi ne znati štaj i prvo. Između nama i mrže ima veliki raze kao zemllja i neba. Treči je da su net kaže morate slušati u maru koga aj vaše vladare, a kaže mržeje nema sklušanje Vladare. mrđje od imam imamahmeda kga piše da su mörcije niko I har, haricje to A mörcije isto kaži nejma da su sluša vladari. Kosa da nama kaži da ne slušam vladari? Mi ili oni? Vi kaži da da ne smemo slušati vladari. I to da koj onda od nas mörcije? Vi ili mi? Vi ste mörcije. Vi nas nešto optužite šta ste vi sam. Vi ste mörcije. Pošto mörcije. Ha? Oni kaže Moraš nema da se sluša Ako on ima kufur Nije važno veliki ili mali Oni kaže nije važno je veliki ili mali kufur ha? Kaže Nema da se sluša A Enesunet kaže ne U dobro stvari mi slušamo U dobro stvari slušamo Pošto nemamo moć da njega da skidamo Da imamo moć Vadžbi to smo mi sve završili Sada nećemo ponavljati Sada mi nemamo moć Slušaj onda Da ne doži veće šteta. Ako ne slučaju, dobići veće šteta. I e to ne želimo, da doži još goreš problem. Šta je onda? Kaže učenjaci, vi ste murđe. Ste mi razumijeli? Ukratko. Sada na kraj, nova tema, završemo i završemo to je najzadr. Šta oni imaju dokaze? I pisali 500 stranica knjiga da je Saudinska Arabija širska mušlijska država. Da je Mekka je Shir medina Shir mjesto da je Medina şirk mjesto ja to li što u neobi knjiga, a samo ne to govori pred mene kaže da je Mekke Medine Darul kufur. Allah kaže da je Darul iman. Allah u Kur'an zove Medine Darul iman, a ti posto kafir. Kaže što ti si rekao Allah rekao Darul iman i ti Darul kufur. Ili ti više znaš ili Allah pogrešio baš. Ka nisa tu tio šta on da ti brati. misliš prvo da pričaš. Opet mi tebe nismo nisismo praili kaviš. Oet mir kažba on je đahdi. on ima opravdanje. Ra ali ti nemaš tu minus se. otvori surretul maide surretul nur sureretul nisa 65 to je četvrti sura 65, ili peti sumenju. Čitaj, ona je I tako mi, gospodara Tvoga, oni neće biti vjernici dok zasudi u sporobima. Stane ovdje. Sada oni imaju samo 14 dokaz. Ostali su sve samo pričali. Šeh Ibrahim rekao, šeh Ali rekao, šeh Osman rekao, sve neki šeh. Razumiješ, su nekrati nepoznatiji i okrenili riječ ovih. Ovaj. Okrenili njihov riječ. Dokažen je, okrenili da su promijenili njihovi riječovi. Ovaj. Ali šta kaže ponovno, polako, polako čitaj. I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok zasudiju u čekaj, sporovima. Čekaj, oni neće biti vjernici. Znači šta je ono onda? Kjafir je dok zasudiju u sporovima. Među to je prvi šart. Šta je da zasudiš s kim? Za poslanikom. Drugo? Tebe ne prihvate. i Drugo? Da da zbog presude, čekaj, je, polako. Imao riječ, riječ. riječ. Ponovno čitaj u sporovima, međusobnim, tebe ne prihvate. Znači, on mora se, ako, ako želiš da budiš vjernik, moraš da postanika, znači Allaha i postanika da uzimaš kao sudje, to je prvišak. Drugo, u sporovima, ne tebe ne prihvate, i, i da onda zbog presude tvoje. I sada drugo, kad ti nakon toga dao si odpluka, prvo moramo tebe uzeti kao hakim, sudje, Drugo, tvoje odluka moramo prihvatiti. I treći osobina? U dušama svojim nimalo te vrlo. I osjeti. treći, ne smijemo u našim dušama nešto tjesno da budete. Razumite, to je tri vrsta. Znači, Allah zaveđa u taj ajit rađa od nama da smo mi iskreni vjernici. Prvo, da osudimo kod postanika. Nakon toga da prihvatimo njegov odluka. I treći, da budemo zadovoljni. I kaže, to je njihov dokaz. Sada, kažemo ovdje ima tri vrsta šart. Šta je bilo prvo? Samo kod poslanika da osudimo. Drugo, njegov odluka. Da prihvatimo treće, da ne imamo u sebi tjesno. I kaži ko to ne radi, on je kafir. Mi kažemo ovaj ajet niste razumili. Prvo, ovaj ajet ne kaže da je on nevjernici, ne znači ovdje da je izašao iz vjera. Nego hoće da kaže, nije potpuno ima. Zašto? Ako kaži ne, ovde se kaži da su kafir, velki on da tipravi se sahabe kafir on. Šta je dokaz? Prva dokaz. Ensar u Mekke, nakon kapskaj, slobojeni Mekke, sudali putu ali borili za poču postanikom u bitke Huneyn. U bitke Huneyn, muslimani, e to je Bukharis to je. Kur'an pričo od gazve til Uzeli veliki ganimet, radni plje. Šta je bilo? Sürekli Boži postanik uzio sveta i meytak, i to je ogromna je rekuo evo mi su mekanlija, novi braća su ušli u islama, da je vama. Ovi ensari rekli, subhanallah. Kako mogu to, Boži postanik nama radi o naša sabljama, još kyrk od mušrika teči, onda o sveta i meytak ovaj kome, Novi muslimari. Mm. Jeli su po ovaj ajec sahave, slušali odluku od postanika ali nisu. Mm. E? Ta vjez stigol Boži postanika ili ne stigol? Stigol ta vjez. Jel reko vi ste sve mrted, mishrikin, morate sve ponovu iznam da ulazite? Čtaj reko nima, Reku, ja sam myslio, viščite sa mnom biti zadovoljni, kad budite za ovcema, za vo u kućama vičite samo mi vi ćemo u Medine zajedno zato nema malo dovoljno one upmasolekle oprosti nam pa posala se njegova žena 10 devet žena od božjih postanika dolazi u nego i taj ajed već to to je medeni to suratu nisa od početka do kraj nema ihtilaf da je to medeni osmije da ga je znači došo to prije oslobađanja Mekke davno je došo taj ajed Razumiješ? Znači, ako to bio kufur sahabe, ne bi mogo da kaže o kakav je dao postanje odluka. Po kaže, tako mi je gospodara nisu vjernici. A ensar, cijeli ensar, nisu zadovoljni bili za njegovu odluku, imali su u sebe problem. Znači nisu, nije to ajed veliki kufur. Oni kaže, jeste veliki kufur. Nemaju dokrima, mi to donesemo dokazati. Drugi dokaz, u Buhari kaže, ajše radijallahu anha, da su žene od poslanika, svi su i tuži se. Kaže, nismo zadovoljni nisiti prave da. Ko to kaže? vi žena, pravi njegovih beda. Žena, majka vjernici, dolazi od Boži postanika i tuže za njegovih odlukama. I zato Boži postanik izašao od svoje hanumama i dva mjeseci sam je spalo. u Kod mjeseci da jedan soba ima tamo se zatvorio. Nije cilio da vidi svoje žene. Dva mjeseci, dok je došao, kaže, vrati se od svoje ženama. Razumiju? Jelene kovistin emirnici. Allah gajitakum je gospodana. Nije koristiyor? Dolazi jean sahabi i on je bi urat u bedir. Tretci dokaz. Dolazi u gazvetu il bedir. Ha? Gazvetu Dolazi bi urat. Ima zaboci poslanik ova roca. O dajca sin Allah-u Alem. Ima problem u svoje bahće za voda, svađaju se. Ko prvo uzeti vođa, voda za svoju plantažu i će dati za palmama voda. Svađaju se. I oni kad su svađaju, ide kod bođi postanika Salaserva, i kaže, taj sahabi koji je učestvo u beden, a taj drugoj bođi postanika, rođak je, blizu rođak. Kaže, dola, ti, ja i tvoj rođak ne se slažimo za voda ko će prvo uzeti za svoje bahće. Ja ću prvi litur. Boži postani, kaži, ti si bliži za voda, za svoj rožak, kaži. Kaži, ti si bliži za voda, eh? ti koristi uzmi prvo. Razumiješ? Kad završ, on tako pusti na voda i dalje. Ovaj sahabi kaži, to je samo odlučio, što bi on tvoj rožak. I ne bi u kafir, il ne potajajit. Eh? Znači, brati, ako ti uzimljš Kur'an, I kaže, ja ću Kur'an razumjeti bez razumjevanja sahabe, kaže, ja ostavljam sahabe i prelazim za moj pametom pred kur'anskih ferzovima, ajetovima, onda ti ulažim za blod. I zato oni to čitaju, taj ajet, i ne gledaju po praksi femu sahabe. To je razlik od Ehl-i Sunneta. Mi razumijemo Kur'an, porazumjevanje sahabe. Oni su videli poslanika, oni su nam aprenili vjera. I ne smijemo onih pregaziti. Moramo gledati njihovo razumijevanje. Možemo da šta je njemu rekao? Samo rekao Boj Sadu Laha. Nije rekao ti si kafir. Ti si murter. Nije rekao ništa. Razumiješ. Po taj ajet mora da kaže. Znači ovi ajetu su znači, mali kufur, ne kufur. Znači to je greh činio. Ali ne činio dijela da izlavodi od njemu vjeru. İsve ayeti, onu çetirin, hiç o desene de poedno poedno da, bunu kasno et. Znači isve çetirnes ayeti, ve men lem yakun bima enzel Allah, fe ulaike humul kafirun, maide çetirdesit çetir, çetirdesit şeyhs, çetirdesit katogledamo, tosus ve mali kufur. koto Kotokajci, tri od ovaj vjeka alima, müjtehidi. Kosuto, Albani, binbas, e, usemi. Ko to kaže, kaže oni nas nev, ne giraj, dobro. Kaže to Muhammed ibni Abdu'l-Vahab i njegov studenti. Kaže oni su isto sadršni ljudi. To kaže Ibni Teybi i sve mufessili. Kaže to nas neinteresir. E to kaže sve studenti od Ibni Abbas'a, Mujahid, Tavuz, Ikrim'e i tako dair. Kaže to nas neinteresir. To kaže Ibni Abbas i sve ostali sahab. Oni kaži dajeto ibn-i Teymi reko dajevi, ito niye istina? Zaštu ni istina? Zato što işte, ibn-i Teymi eslama u tay'i tefsir kaži to mali kufur kufr, ne velki kufr. Razumete? Isada oni donesi pravila, kaži, čeka, čeka, kaži, oni dolazi sada. Kaži Ebu Enes, ovde piše ayet el-kafirun, fe ulaike humul kafirun, ikad dolazi u arabski, elif velam, kaži temi u tefsiru pravila, Kako da se poznajemo, kaži kad dolazi reč, el artykel, el ihbelam, artykel, predjedan reč, ona <coughs> poznatostva, znači velkijetu. I kaži priber, reč kufur, ka dolazi nemo el, šta je to? El kufru. El kufru znači poznata artiklom je tošo. I ovaj a je tošo za artikl, znači poznat je kufur, Znači to je velki kufr. Mi se smijeva. Mi kažmo subhanallah, hočtevi nama naučiti naša sheikh, to nije vaša sheikh. Ibni Teymiye misliti bu Ibni Teymiye. Vi neslediti njega. Misli kao šije. Uzmiti ono šta vama misliti da evvalya. Vi prvo ovom ajeti, Ibni Teymiye kaži to za reč, šta su mazdara. A obdi o ajeti dolazi ismul fail. Surec išta i mazdari. Elmuhim mazdari izmu l-fail ima velki razdika. Jeden riječ kad se kaj je kufru onda jeste tu je velki kufur. Ali Allah Azmi Celle hoddi ne kaj el l-kufru, nebo kaže je kao ismu l-fail. I kad se dolazi u ismu fail onda to je mali kufur, ne velki kufur. Ibn-i Teymih tu je istorekva. Ali oni samo uzimaju el-kufur reč, artiklom, i sakrije odiblitime taj drugo dio. Znači, na kraj, kad sve ovaj vidimo rješenje, hoću da zavrćim, šta je rezultat? Šta je od ovoga, od akšan namaza, do sada šta smo pričali, šta je rezultat? Rezultat je, moj nasijać svima, budite daleko od ovi ljudi, u budite daleko od ovi priče od ovih mesaidima. Moji nasijat je, budite daleko ovih mesaidima. Pošto ovih mesaid, ovih tema, ne vama pomažu vaša ibadet. Ne pomažu u vaša, vaša zajednica. Samo vas će dijeliti i samo će srce od vas udaliti od jednog drugome i ne ima korist u ahiretu. To posuza u ljama učenjaci. Kad ste u ljama, imate dovoljno vreme, dovoljno vrijeme, kad se sve farzovi i sunnete ispunili, još imate još prazne vrijeme, onda zabavite za ovakve stvarima. Ali nemojte dozvoliti da između vama neki dolazi za ovakvi fitne, da počne. Šta oni radi? Prvo udara na jedan ali, na drugo, treće i na kraj svima će udariti. I zato i moji nasijad molim te, budite od ovih diskusijama puno daleko, učite, ostajte neznanji, čitate, tražite imenu, ali prije toga ima još važnije tema da moramo učiti i šta je korisno za naša zajednica, za ummet, šta je korisno za mene, kako da ja pokušam da ne budem anaršist u islamu, nego da budem onaj ko most između bratćama, most da budemo, ne da prekidamo vezu, nego svakome da volimo ima Allahu i oni koji imaju taj bolest, sjedite i zovete njegu uzmete sa njima čaj, kahvu I kaži, brate, ti pogrešiš, to nevala, to nije ustup od Eruzime. To nije tako. Ti nisi samo taj pametan. Ti nisi kojima samo dokaze. Nemoj sebe videti u velike ogledalo. Gledaj sebe, lično oštajati, imaš odznanje. Zato ostavite taj diskusijama i nemojte praviti mržnje među muslimanima. Mi svakome volimo ko kaže, da je Ali... قد ويدموغريشك مورام то опоменяти да не би свако па у тай грешке واخил دعاء لله الحمد <سؤال> لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك شبع لا اله الله يتقبل اني هاي اكو Sanče. Mm. Nima ove teme, ove 9 saati, imam na cene s na njemački njemač jezik, na njemački jezik. Prvrvi put, prvi put na, kako se kaže, na bostanski jezik spominaprav. Ali vi imate, <gled> ovdje od, dosta da, je, ko su bolji u jezik i bolji u znanje, ko će vama, još u detalju možete oda pričati. Ali, kako sam kao, nemojte duboko sa ovaj temama zabaviti, pošto ili i badeci su važni. Ljudi ne znaju da kako se klanuje, šta kvari njegovu aptest, a zabavlja se zadalje da onaj u Etijopije, musliman ili neki kafir. Nikad nije vidio, nikad nije sjedio sam njim, ali prisa diskutirati. Evo Džalostno je. Džalostno stavio. Kuljer. Ođeš na vrat nekih učenega tu i tako radeš, Iren? Šta to je? Kojiš učinja si? Mi smo prije od bostanske područje rekli smo, nažalost, kao taj brat Ebu Mohamed, I oni on iz nažalost, u treba uštio taj boles. Evo, ići su mene postali poruka, evo, evo, evo, odmah bošnijački jezik. Četiri kutak oziv, daži. pismo, oni kaže, o, evo, išta je zva, nažalost, razumiš, sada imena nije važno. Važno ko dolazi, Kako izgleda nije vajno, odaklije nije vajno. Ako počnu da govorio da je ovaj kafir, ovaj moraš tak tekviriti, ako ne tekviriti, tvoje iman nije potpuno, kaj bi daleko. To neče da čuje. Ja imam drugi veči problem. Ja borim za svoje nevspravo. Kako Allah Azrađe liče meni primiti kot sebe. Jeli sam svoje grehovi razčistio za Allahom da počnem da osudim za drugima ne sam ja cennet da ja počnem da osuđujem drugima da ne će ući u cennet ni u jehennem cennet i jehennem je vlasnik Allah za vetert kad je Allah daje rizk nije bio moj ruhka da bi na ubasharuka od vas od, od ljudima svi insanluk bi ostao glad, umrove ali rizik je od Allaha daje kome hoće wishi kome hoće manje razumije usvak on korobeti za dubo isto za jebet kome on za Zapiso to nema niko pravo da ga nemo otuzme. Može se nekupati. Ako ja, ja ima li voda, voda ne falta ni ova, ona obična voda, kod mene. A. Sad. što Samo malo. ja sam od na bos i Još što... Ja sam u memorijin, moj moj. Tam smo se tamo da vratim se, što je kako hoće? Evo, nema ništa, znači, tako je, znači, sam, znači, čak za